بسم الله الرحمن الرحیم علف لام میم اللہ دی پمانا و مقصد و مراد بان پوئی ذالک الكتاب دا کتاب جو قرآن حکیم دے لاری با نشته دے شک فی حف دے کے دے کی شک نشت جداد اللہ دے طرف نہ یہ دا قرانی حکیم ہدایت دے لار خودن کرے یا ودن دا قران رڼا دا نور دے لِلْمُتَّقِينَ د پاره د پرزگارانو الَّذِينَ مُتَّقُونَ وَپِرْزْكَارَانَ حَقَّ کسان یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ چې غي ایمان ساتی ایمان رولي پوي وو اني چې الله دے دا الله رسول لے د قبر جزا و سزا دا و او سزا د جنت او جهنم نه او ټول هغه سيزونه د غيب سره تعلق لري چې هغه پستر ګوښکاري نه او د هغه خبرداري د الله نبي اور کړي الذين پرزگار هغه کسانی يؤمنون اچ ایمان ساتي بل غيب په غيب باندې ويقيمون الصلاة او پابند کوي په پا مزوانی وَمِمَّا او د هغههماللهه ځقنا همم چې موږه ورکړې د دوي تهون فقون لګې در الله په دننبانې وال نه متقیان هغه کساندي میینونه چمان ساې ایمان روړي بما په هغه کې تاببانې انځ لږ چرا لږې تاته تا محبوب وما او پاغ کتابونو دوی دو ایمان دے انزل آچے غرالی گریشیو من قبل کا آتان مخکئے محبوب وبل آخرت یو پاخرت بانے ہم یو قنون ہم دوی یقین ساتی پلائے کدغ کسان دغ صفتنو علم التقیان علا حدن پہدایت باندی دی رب بهم دخپل رب و اولائک او دغه کسان هم المفلحون هم دوی دی کامل کامیاب دای فلاح او کامیاب مندون کی ان الذین بیشک ها کسان کفرو کا چی کافر دی ان برابر خبر د اليهم پدوی وانی انذرتهم کہ ارے تدوی املم تنذرهم یعنی ارے دی لا یؤمنون دی ایمان نروڑی دا خاص کافر بارکيو ختم الله مہر والد اللہ رب العزت اعلی قلوبهم ددی پزونو باندې والا سمعهم تدوی پغونو باندې والا ابصارهم او پستورګو دی غشاوت پردی دی وَلَهُمَوْدِدْوِرِ پَالَ عَذَابٌ عَظَوِيمٌ عَذَابٌ دِلُوِي وَمِنَنْ نَاسِ اللَّهُ وَيْبَازِدَ خَلْقُنَا مَنْ هَغَسُوْقُدِي يَقُولُ چَغَيْوَائِ آمَنَّا بِاللَّهِ مُنْغِ ایمان غَوْرِ دِلْبَاللَّهَوَانِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ عُوْبَرَزِ رُسْتَ نَيْوَانِ وَمَا هُمْ ب او الله دې چې دای مؤمنان ني خليبان وي لکه حقیقت نشتا يو خادعون الله دوک کوي د الله سره والذینا کسانو سره امنو چې غي مؤمنان ني وما يخدعون دوک نشکول دي الا انفسهم مگر دخولو زانو سره وما يشعرون او دای په هیغینا چې دې دوکي نقصان بدایله ملاوي په قلوبهم پزرون د دوی کې مرذون مرذګ شک د منافقت ده فزادهم الله مرض و زیادت کی دوی له دا مرض یو مان دعوا دازای په حق کې بد فزادهم اللہ زیاد دی کی دویلر اللہ مرض و حدا مرض یا فزادهم اللہ و مرض و حازیاتوی اللہ دویلر مرض نورم و لهم او دو دویل پار عذاب و نذاب دے علیم درناک بی ما کانو یکلیبون فسبب داغی چودی چنئی بامیش دروغویم وای دا قله کله چویل مُنَافِقَانُ هم د منافقانوتاب لا توفسدو فسات م کوي في رض پهزمکه کې قالونوي ان مع نه نو ب شمونږه مسلون اصلاح کوونکیيو الله خبر شيء هم دوی دی فساد کون کی ولیکن لا شعرون لیکن ری پوہی گنا و اذا قیل کل چویلش لهم دویتا آمنو ایمان روڑی کما لکسرنگ آمنن ناسو ایمان روڑی دی نور خلکو یعنی صحابہ کرامو قالو نوائی دا منافقان آن آیا موږ ایمان رۄډو کما امنا سفهاو لک څنګه چې ایمان رۄډه دې دی دی وقفو کما خلقل کو خبردار الا خبر شي ان هم یقینا دوی هم سفهاو هم دوی دي کما کلو بي وقف ولا عقل يعلمون لیکن دې دی پهږي و اِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا آمَنَّا وَاتَّبَعُوا قَالُوا لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْكُفْرِ وَالْفَسَادِ وَقَالُوا آمَنَّا مُنْغَم إيمان روډه و اِذَا خَلَوْ قَلچ لاړ شي دوي لا شيا دوي نه مخفلو مرګرو شيطانانو قالو نو ان ماګم يقينا مونږه خو تاسو ريوس تاسو مرګريو او االمؤمنانو سره چکینو او هاي توایو چې تاسو انما نحنو مستهزئون یقینا موږ د مؤمنانو په ټوله ټکو الله یستهزئو بهم الله سزا بور ور کی دوی تر دای دی ټکو او مهلت ور کوي فی تو غیانہم پسر کا شید دوی کی یہمہون وپدای حیرانو پریشان زون وڑان دی معرفت د الله او د دین بدوی تن حاصلی اولائک الذین را کاثانی استروا ذلالتا چیدای غورکڑی و گمراہی دای اغست و گمراہی بل ہدا په بدلی د ہدایت کی فماه بهحت نو اس ګټه نوکړې ت جارهته هم تجارت د دوي وماقانو محتهدين او نهدي الله لار مندن کې ممثل هم سفت ددي منافقانو مثال مناف قانو پهې خپل منافت کې ممثلله <coughs> پهشان داغه قې اوقده ناره چې بلکړی د وور. هم مثال دوي منافقانو په خپل منه فقط کې کمقللدي فشان د هغه کس د سته اوقد نارن چې بلکړ د غورفللممه عادات هر کله چې روخانه شي یا دا معې اوفللممه دوات تر روخان کې ما غسه حله هو چې چا پیره ددي بون ک ذهب الله بزی الله ب نورې حړه د دوي وتکه هم او پریږدي دوی في ظلمات پتیروکې لایو سرون چېس نو سومون د کارړ دي یعنی دا کاافران پشان د کوړودي بکومن ګونګیااندي د ګونګیانو غونې دي حق خوله نه خځي هم یوندای لاند دیی او نه لاندو غونتی حق وینینا فہم لا یرجون نو دای را گر زین حق تا او کسوی من السما یا مثال د منافقانو په خپل منافقت کی بشاندغه خاوندانو د باران چه باران کیس خلق روانو منسمما چې دا بارانوي د بره طرف نه في په د باران کې زلوماتتون تیریوي وراعد وعددون او ګړس ګړووي برقو بریخناوي یا جاالونه وردن نه کوي دا منافقان نهابې اوهم سرونه د ګوت خپلو فيعاد ن هم پ خپلو من السَّوَاعِقِ تَدْعِي رِدَّ التَّنْدُرُ نَا حَذَرَ الْمَوْتِ دِيَرِ دَ مَرْگ نَا وَاللَّهُ مُحِيطٌ اللَّه گي رگون بل کافرين پ کافرانو باندې يَقَادُ الْبَرْقُ نِزْدِي دَ غَبْرِ خْنَا يَخْتَفُ وَبَصَارُهُمْ چوب نظر ندي خط فصل کي وي پتی زئی سربر اوالی اب سوارهم نظرو نزیو به تختئی کلمہ ہر کلا دعا لهم چرناشی دویتم شاونو دئیفی په دې رناکی و اذا اظلم کل چتیارش علیهم پدی قامو نو دری ولو شاء الله کدا الله خشو ول ذهب بسمعهم نخام خا بوتل بیوی کو گو گون دوی یعنی دئی دا اورے دو طاقت میں ختم کڑے و واب سوار ہم مستری گدی دوی یعنی دلی دو طاقت و ختم کڑے و ان اللہ بے شک اللہ رب عزت علا کل شی ان قدیر پر ہر یو شیوان قدرت و طاقت والے یا ایہ الناس اے خلق اوبودو ربکم ذ ی او الله ذ ی یرب عبادت ک ی یعبدو ربکم عبادت ک ی آواز د خپل رب ذ ی ک ی او الله عبادت او بندګی ک ی خلقکم چې پیدا کړی تاسو ولذینا او ها کسانې پیدا کړو من قبلکم چې تاسو نه مفکیو لعلکم تتقون خامخا چتاسو پر ازگاران جوړ شئی تیو سڑے دیو اللہ عبادت کئی خالص عبادت کئی دا لازم دا چیغا متقی و تقوادار بجوڑی اللذی دا آغا اللہ عبادتو کئی جال لکم الاردو آچی گرزو لی دا تاسو دا پارزمک فراشا فرش و السما و اسمان بنا انچد و انزل را و ری من السماعی دا برا طرف نمانو با فَاخْرَجَ بِهِ نُرَاوَاسِي پدې سرمنه ثمرات دې وو نا رزق قل لكم خراق د تاسو د پاره فلا تجعلوا نُمَغَر ذو ويل للله دالران داد نسداران شریکان وانتم تعلمون او حال د چې تاسو په گئی چې د الله سو شریک نشتا وین قتونم کچریي تاسوفری بن پهشکې مما د کتاب نه نهزلناله اب دی نه چېمونګ را لږلی د په خپل بندبانې فتو نوورړئ بصور یو صورت م مسل این کنتم سوادقین که ایتا زرشتینی فا ایلم تفعالو کچرنشی کول داکار ولن تفعالو او چرم کول نشی فتق النارلتی نزان ساتی دور آغین وقود حناسو چه خشاک داگی دا پار خلق ده ین کافران و مشرکان والحجارت و کانی دی چه دا گگر کانی وی او دا اغی سخت تاو بای سخت وي بے یا تی اغکانی مراد دی چه مشرکانو دا اغی عبادت وکولو دادی تیو روحانی سزاو او عدد تیار کڑشو دی داور دا لیل کافرین دا پارا دا کافرانو و بشیر اللذین آ او زیر ورکا اے محبوبا حقا کسانو تامنو چه غیمو منانی واملو سوالحات ملونک لینیک انا لهم داچی اقیناً دوی دا پارا جنات جنتون وی تجری چروان بی بہی بمن تحتها الانحارو لان دی دا محلاتو دا باغاتو دا غن نحرنا کل مار کل رزقو چرزق ورکریشی دوی تا من ها عدد جنتون وی من ثمرت دمیونا رزقاً دا پارا دا خراک قالو نوائی بدوی حاظ اللذیب دا هغه میوي دي روز اقناچ مون سره واده کړې شو و من قبلو پخوا خوا په دنیا کې یا دا هغه ميوي دي چرا کړې شو مون ته په خوا په دنیا کې و اوتوبه متشابه ها اراوله شوی دوی دا, دا ميوي متشابه ها یو شانتي پرنګ کې جدا جدا په خون کې والله بی هم او د دوی د پاار فيها پهې جنتونو کې ازوااج مترتون بيبيیانې بهي پاې کړړ شوي د هر قسم نقصانهونهوههم فيها خالیدونون اووي ب پهې کیاې شام الله د منګ مګرض ان الله ب شله رب ل زت لا يستیهار نه کوي پروان نه لريريږ نه يغې این یدرب مسلم ما دا چه بیان کیو مثال دا مثالنو بعود وطن که دماشوی فما فوقها فما فوقها یا کم دماشنا و یا زیاد دماشنا فاما اللذین فسر چاکسان دی آمنو چه ممنان دی فیعلمونا ندیپوہیگی انہو انہو الحق چی اکنن دا مثال انه الحق يقينا دا مثال الحق حق ده انه الحق يقينا دا مثال يادا قران حق ده من ربهم در طرفه رب دربد دينا و اما الذين ورشا كسان ني كفروا چه کافر وي ماذا اراد الله د سر را د لرلی دا الله به هذا مثلاً پهې سره د مثال یانونونه یدلو به كثيراً ګمه کوله په مثال سره ډرو خلکو لراهدي به كثيره او لار سمي پهې بانې ډرو ته وما یدلو به نهګمه کوي پهدي مثال یا پهې قآې ال فاسقين مګ فاسقان فاسقان سوګ دي الذين دا هغه کسان دي انقذونا عهد الله چي دائماتوي وادي د الله میثاقه ورسته د مضبوط والی د دی وادو نا شاکرت توحید دارنګ د امبیاود تابداري وادي ويقطعون لي پريكوي دۍ کټ کوي ما هغهس امر الله بهي چه حکم کړل د الله د مبارکی ایوس ول چې دا پیوس کړې شي د دې د اکړې شي و یسدون فی الارض او دی فساد کوي پزمکه کې فساد هرې پزمکه کې ګلایک دغه کسان هم الخاسرون هم دیني توانيان دغه نا کارو صفاتونه توانیان لري توانيان کیفه تکفورون بالله رانئین کارک وی تاسو بالله د الله د وجودنا یا بالله د الله د وحدانیتنا او کنتم مواتن وی تاسو مړو یی د نشوی فاحیاکم نجو ندکړی یی تاسو ثم یمیتکم بیا مړو کی ثم یحییکم او بیا ژوند کی تاسو ثم الیه ترجعون او بیا د الله تواب کو له شیطان هو الذی الله غزاد ته خلق چې پیدا کړی لیلکم تاسو د فائدې لپاره لکم ستاسو د عبرت حاصلولو لپاره ما هغه سف په ارض وچې پزمکه کړی جميعا ټول ثم استوى للسماء او به اراده کړی او طرف تفت هو الذي دغى الله غزات خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې لپاره تاسو د برت حاصلول لپاره ما ه سفل الارض چې زمکه کې دي زميان ټول ثم استوىل السماء او بيعل لا رادل رلي وذ اسمان ترفت فسوواهن ان تیار کړیو دي لر سبع سماوات واسمانن وهو دغلا بكل شين عليم پار يوشوانه په هره و اي قال ربك يات اوه چې ویلیو است ربل الملائكه فرشتو ته اني جاهلني يقينن زپيدا كونکه فل ارض پس مکه کې خليفه आए او خليفه لارام يو خليفه پیدا کو قالو نو ويلو دي فرشتو ته آیا پیدا کیته پدیزمک کی من ها چاله را یوسف د فی چه فساد و کوي پدیزمک کی ویس فی کو نما او تو وی بنا جے زیو نی و نحنو نصب به او مونگا پاکی بیانو به ہم نے کا پدا سه حال کی چه حمد و یون کی تعالی را سنا او صفت بیانو ان کی تعالی را و نقدس لک او پاکی بیانو استا و نقدس لک با کی بیان او تعالا قال و یلو رب العالمین انی اعلم ما یكنن زپوهیگم ما با سبانی لا تعلمون چتا سپنه پوهی گئی وعلم پیدایشی او فطرتی تعلیم ور کړو الله رب العزت ادم ادم علیہ السلام تا الاسمد نمونو کلھا دټولو ضروری وسینو ثم عرضهم او به پیشګړي उदाسي زونه عل الملائكه فرشتو باندې فقال ولي رب العالمين بيوني خبردار را قيماته فرشتو به اسماء هه اولاي پنو منوده دي سيزونو سره ان كنتم صادقين کي يي تاسو پريخ بل داوه کي رشتينيم قالوا ولي فرشتو سبحانك الله پاک دي تعال را عالم الغيب دغه علم مونږ سره نشته باكيد تعال رلا علم لنا نشته علم مونږ ته لا ما علمتنا مگره چ تاسو مر علم را کړل مونږ ته انك بيشکت انت العليم الحكيم يقينا ته په حکمت والا قالو رب العالمين يا ادمو ا ادم علیہ الصلات والسلام ام يا رب العالمين يا ادم ا ادم علیہ فرشتو تہ و اسماء پنمونو د دی سونو سرا فلما انبهم هر کله خبردار اور کڑے و دی تہ و اسماء پنمونو د دی سونو قالو اللہ رب العزت علم اقول لكم آیا ما تاسو تویلینو ای فرشتو انی چی یقینن زا اعلمو پوهیگم غیب السماواتی پا پوٹو سیزونو داسمانونو والاردویو دزمکی و اعلمو زا پوهیگم ما پا عصبانی تو بدونها چی تاسو اخکار کوئی و ما کنتم تکتمون او ها چی تاسو غیل رپتون کیئی قله یاد کا وچویلو منګل ملائ ک تجودو فرشتو ته تا چې تاسو سجدده و کوي ل آدممه حضرته د آدم مې هصللاتو سلام نو سجده کړړیوه ټولو فرشتو الله هیز مګرشیطان نو ابا انکار و ابا عبا ان کارې کړړو د سجددي کولوونه اوک بر اوځانې غټ ګړ ل او ځانې لوې ګړو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ نو شدهې وَقُلْنَا کافران نه وقل نه منګویللی یا عاد د مسکو دمله سلاتو السلام موسیږه انته ته ځوجکل جننتته او ببیستا بی په جننت کېي وکولهخوراک کوي دواړه من هذا د جننت نه رغدن فرښ ولا تقربوا من الذكرى هذه الشجره ديونتا فتكونوا من الظالمين ورنا شيئ بتاسود زيادتي كون کو نه پخ فل زانونو باندې فازللهو الشيطانو خيول دي دوارو ل شيطان انها انها دې جنتنا یا انها په سبب د خورو دا غمی وي د غونه اخرجه مع رئيس تيودا دوڑا می مادازنا کان فی چودا دوڑا پای کی وقلنا بیت ویل منگ کو شی بعدکم لباب العدون باز استاسود پار د بازي دشمنان مئی یعنی بنیادم او شیطان یا بنیادم په خپل منس کی ولکم تاسود پار فل ارض فزمک کی مستقر زیدو سیدو دے یا مستقر اسید لی و متاع د لغون تی لاحین تر وخت یعنی تر مرګه فتلقا راغست وی قبولی کړي وی ادم او ادم علی سلام من ربی د خپل رب د طرف نا کلماتن یوسو کریم نوغه لست وی او پاغه الله ل جړل ودواي غفتی وا پهتابباې الله د د توبه قبلونه کړی وه ان نه هو یقین شاننا دی هوتهوااب الرحيم دغ الله ډیر تووب قبلون کې د اورحم او ډیررحم کوون کې د پپلو بندېګو ډیر محروبانانه دی ق نهته تکرار د تاید دبارو قلناه بیتو ویلیو منګ کو شای مین هاد دی جنت نه جميعا تول فیم یات یانکوم ک چرراشتا سوت من نی زما د طرف نا هدن حدا س هدایت فمن فمن تبع هدایا هر غسوک چروان شو زما د هدایت پ سفلا خوف النبوی سیرا علیهم تدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن وال نه کسان کا فرو چې کافر دي و مګوبياتې نه د دروغو نسبتې کړي دي زمونږ ياتو تهلا کااس هااب نار دغه کسان حل دوروردي مستحقق دووردي هم فيها خالیدونوي ب په کیا میشه یا بنی اسرائ لګرو اے اولادا دہا یاقوب علیہ السلام اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل اذکرو رایات کی نعمتی نعمت اسرائیل حضرت یاقوب علیہ السلام لقبو مانے و اے اولادا دہا بندد اللہ او ذکر و رایات کئی نعمتی نعمتنا زمان اللتی حغ نعمتنا انعمتو چمائن عام و احسان کرو علیکم پتاسو باندیم دی اوفو بعہدی پروالو کئی پوادو زمان اوفی بعہدیکم پروالبو کم پوادو استاسو و ای آیا فرہبون او خاس زمان یروکیم و آمنو ایمان روڑی بی ما پہا کتاب انزل تو چه مارا لی گلے دے مسودقن چه تصدیق کونکے دے لی ما دا کتاب ما کم جتاو سر دے و لا تکونو مکی گئی اول کافر اول دنکار کونکو نبی ہی پدی کتاب و لا تشترو ماخ لئی مغور قوی په مقابلې د و زما ای کې چې دا پهټي دا ګډ وډوي ثممننقلليله ان پیسې چې لږېدي و یا یا فقو نوخاص زمانه یا رو کوي وله تللب حقه مګډ وډوي حق بلباتې د باتل سره مګ وډ یعنی هغه حق شغال را لږلی دی. بالباتې د باتل سرراغ چې تاسو د ځان نه جوړ کړی دی و تکته حق او مپټوي حق انتم تالمون او حال دا دی چې تاسو کو هېږي عقيم سواتته پابندې کوي په موضوعاتو ذکته او ورکوي ځکات ورک م را ک نوروکو کوي سره د روکو کوونکوناې د جمع م کوئ. رکو کوي سر درکو کورونکو نا یعنی جمی مس کوي یا مسلمانانو غون دي مس کوي زکه د لوی په منځونو کې رکو نو اتامرو ننا سا یا تاسو حکم کوي خلقو تا بالبر پنی کوي وتن سونه هیر کړي موري انفسکم زانو نخپل وان تم تتلورل کتاب او حال لاره چې تاسو لې کتاب یعنی تورات شریف افلا تعقلون آیتا صداقل نکارنالی وستعینو امداد غالای الله اللہ نا بسوبر پسبر سرا واسولا و پمسرا و انہا یکنن دا امداد غختل یا و انہا یکنن دا مزد یا و انہا یکنن دا مذکور خوی لکبیرتن خامخا دیر گران دے اللهخوا <سؤال> ش مګ نه د ګران په یری دون کوې الذي نه یری دون کې د اللهنا ک سادي زونونه چې د هغ دا یقین غ دا یقین ساي هم چې یقی نندوي ملااقرب بهم دو به ملاقات کوي د خپل غب یا بنی اسرائیل اذکروا اے زامن دا حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام را یاد کئ نعمتین متنا زمالتیا نعمتنا انعمت علیکم چه ما انعام کړه او پتا سو باندې و ان ی یقینا زچیم فذلتکم علالعالمین ورکړی وای تاسو مخلوقات او ذخل زمانه واتقو اویر گئیو من دا حغور زنا لا تجزی چه پکار برا نشی نفسن یو نفس عن نفسن دا بالنفس نشی انذر بر یا لا تجزی کافی با نشی یو نفس دا بالنفس نشی انذر بر ولا یقبلون بقبول کلیشی منها دا دی نفس کافر او مشرکن شفاعتن دا چاش فارس ولا یو خضو او نوبه واغ استېشي من حادثه نفس ناف عدل سفيديا س جرمانه ولا هم ينصرون او نوبه د وی سرهم داد وکړې شي واذنا جناكم یاد کا وخت نجات منر کړو تاسو ته من ال فرعون د قوم او د تابعدارو د فرعون نه ايسو مون د رسول و ته تاسو سو العذاب نا کار عذاب یو پا زابونو کداو یو ذبی هنابناکم حلالول بے زبح کول بے زامن استاسو و یستحیون نساکم جو اندئی بے پری خودی لون استاسو و فی ذالکم پدی نجات او در کولو کتاسو لبلاؤن انعام و احسانو من ربکم استاسو در عبد طرف نازویم دیر لویم فرقنا کله چې سرری کړی موږه ب کومل بهره تاسو دپره دراب دراب م در لسیې کو او جوې کو فانجینا کوم نوېنجات می در کړړی تاسو ته آخرق نه او غر کړیو موږه قوم د فرعون سره د فرراون نه انتم تنظرون او تاسو ورته قتل تاسو تمشکله. وید واعدنایات کاغ وقت چوادکڑی و منگا موسیٰ دی موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین لیلتن دسلوی اختشپو ثم اتخذتم العجلا بیانیولی و تاسو سخی پخدائی تو من بعدی ہی رستو دتلو دی موسیٰ علیہ السلام نکوی تورتا و انتم او حال دادی چوئی تاسو ظالمان معافونا بیا میاف کړیوان کوم تاسوته من بعدې ذلك کپ د دی نه لاله کوم تشکون دې دپاره تاسو شکر ده کوي زما ددي ان عامه او د سان و آ نه یاد کاغوه چې ورکړه موږه موسل ک تابه موسا علیصله السلام ته ک تاب ول فرقانه لعلكم دذید پارچیتاسو تہتدون لاروممئی وای قال موسی یا قوم چویل موسی علیہ السلام لقومی خلق قوم تا یا قوم ازما قوم انکم بشک تاسو ظلمتم انفسکم ظلم مقرره په خپل ځانون باندې بیتخاوي کوم العجلا په سبب د نیوستاسو خیلره په خدای ته فَتُوبُوا تووبو نو تووب با البار ای کوم خپل پیدا دا کوون کتاب او غ توبه داوه فختو ان کوم قتل کوې خپل زانونهیکم دا توبه یایکم دا قتل خیرلهکوم ډیر غوره د تاسو الله مهربانی کړو پتا سو یې نه توبه د الله قبول کړو انه یقینا شاندار دی هو اتوواب الرحیم دا الله ډیر توبه قبولون کې له قبول بنګانو او ډیر مهربانانه په قبول بنګانو و اذ قلتم یاد کا او چې تاسو یا موسی اې موسی علیہ الصلات والسلام لنؤمن لک چری مونږه یقین نسات واستا خبر او باندې حتا انر الله جهرتا تر دي چوینه مونږه جهرتن مونږه الله جهرتن خاراو سرغن فاخذتكم سواعقه نيوله تاسره رتندر وانتم تنظرون او تاسورت قتل ثم باسناكم بیام راج و اندیکری تاسو ایتاسو من بعد موتی کوم پس د دمرگستا سنا لعلکم تشکرون ددید پارچی تاسو زماندین عاما و دیسان شکر دا کئی وزوللنا سوره می گرزوله و علیکم الغماما پتاسو بانی وریض وانزلنا علیکم المنعا رالی گلمه می پتاسو بانی المنعا ترنجبین و سلوه و مرزان او دتهویلو کولو خور منته ی باتې د پاکو معه غ نه رضخنا کوم چې ځکې در کړی د تاسو تهمازلهمونونه او دی زمونږ س نقصان نوکړ چې کلی د دی متونو نه شکري شوکهلهمونونه دی زمونږ س نقصان نوکی ولاکن کانو اننفسسه هم زنیمونون. لیکنو دا اید اخبرو زانون سر ظلم کون کی و اید قلنا یاد کاغا وخش ویلی بونگا او دخلو وردن شیحا ذه القرية تا دیکلی تا یعنی مراد تبیت المقدس تے فکلو خری منها داغم او دخلو عامد دیکلینا حیثو شیتم کم دیچ مخخشی رغدا فرا خیسرا و ادخلو البابا ورَدَنَّ شَيْءَ الدَّرْوَازِ إِلَى بَيْتِ الْمَقَدِسِ سُجَّدًا پداسه حال کې چې تاسو سجده کوئ کې ي الله تا او قولوا ايتوتن درخواست مونږه سوال زمونږه دې هيتوتن چې زمونږه ګناحو نه الله معاف کي او قولوا هيتوتن الله سوال زمونږه درخواست زمونږه داده هيتوتن ګناحو نه زمونږه معاف کي نخفر لَكُمْ بَخَنَ به وکم تاسو ته خوایا کوم د ګناو ستاسوو سهنه زیدل مسیینین او زرې چې زیعات به کومونګه اجردنې کومل کوونکو خبد د الذي نه ویللی هغه کسانو زلممو چې ظالمانو قواً و نه غیر غیر د هغې ونا نه قله له په انزلله نومونګه را لږلی والل الذي نهپ کسانو باندې زلهمو چې ظالمانو رج زن عذااب من سما داسمان نه طرف نه بماکانو یف سقون په سبب داغې چودی چې می شو نافرمانی کوله تتسقام موسا او کله چې طلب دو بوکړو موثالله سلام لقومې د خپل قوم نهپاره وقلنا نمغه ورتویل ایذرب وهب عسواک الحجر قامساخ کلیمانه دا خانه نامسه ور تراچول فن فجرت نورانه شوی مین هو د دینه اتنا تا عشرت عین عدلشینی قد علم به شک پی جندلی وی کلو او ناسن تول خلق مشربهم زید وبوس کلود ولو خري واشربوا <سسید> سكاي من رزق الله لا هذا الله ده رزقنا ولا تعصوا فساد م کوي فلرب فزمككي مفسدين قداس حال کی تاسو فساد كون کی وي قلتم یاد کا غو چويو تاسو يا موسى ا موسى عليه السلام لن نصبر چرم صبر نکو مونګالا تو امین واحدن پتو امیو کې سمبانه فدع لنا ربک سوالک دعا غوړم د پاره خپل ربنا یخرج لنا اجر وباسی مما داسن تمبتل ارضو چیزرونه وی ازمکه من بقلها د سبزو د ترکارو د نینا وقصایها او تروبادرنګ هټکود دی نا او فومه ها د غنمود دی نا او فومه ها یادو ګید دی نا ها د مسرود دی نا او بسول ها او د پیازو دی نا قال ویلو رب العالمین تستبدلون الذی آیا بدل کې غواړی تاسو هغه شې هو ادنا چې غډر معمول دی باللذی پا بدلی داغشی کی هو خیر چا غدیر غورو احبتو مصرن احبتو مصرن زی کشی دی شہرتا زی لار شی کشی دی خارتا فا این لکم ما سألتم یکیناً تاسو دپاردی ها چی تاسو غواری و ضربت علیہم الزیو مکرکڑ شوپ جویبا زلت زلت جزیاب ول مسکنه تو او غریبي لبه په الله کا وبا او دی راوااپ شل دغه میدانې تینه وبا او د راوااپ شو ب غد ووب من الله په غضف سره د طرف د الله دا لت دا مسکنه او دا غذب بیا نووم سبب بانې چې دوی قانو د یخفونه بیايات الله چې دی ان کار بهکورو دا الله دا یاتونونه اقلوونه نهبينا او وجل م بیاال مسللاتو السلام بغیر الحق بغیر د حق <تصفيق> او د جرمنا نهغاکه دا بما پهې سبب عسوو چېنا فرما اوودوي وکانو یعتدون او دی د حد نه وروړی دون کې د ه نه تجاوز کوون کې انله نه ب ش منو چې ممني. والذین ها کا سان ها دوت یہودیاں نی دی ون سوا راو نہ سوا راوی وسواوی نہ عبادت کن کی دستور دی من ہا جا امن باللہ چی مان روڑے دے پالا با نی ول یوم الاخر پر فورز رست نہی وعمل صالحا عمل نذویر پاربوی اجر د دوی عنا ربهم پنځ در رب تدوی ولا خوف نبوی سیر علیهم تدوی ولا هم یحزنون نونبوی دوی غمجن و اذ اخذنا ایات کا وخت یغستی و منغا میثاق بنی اسرائیل مزبوت و اذ اخذنا ایات کا وخت یغستی و منغا میثاقکم مزبوت وعدت اسنا ورفعنا را پور ته کړړی موګه ف او قکومت پاسه غر تور او درتهویلی ښو ونی صی مع آتهنا کوم هغه کتاب چې درکړی مې تاسو ته ب قوتن په مضبوط والي سری رووننی صی ونکورو را یاد کويس پرو راات کوي ماغسفی چې پهځږي د تااره چې تاسو پرګارران يور ش ثمولتونم بیاواړو تاسو من بعد دظکه پس د دود ددي تووب فلولا فضل الله علیکم ک فضل نو فض الله الله په تاسوبانې چې محلتې د ل دررکو ورحمت رححم الله لَگُنْتُم نُحَامَ خَاشِوِی وِی تَازُ مِنَ الْخَاسِرِینَ نَتَانِیَانُونَ وَلَقَد عَلِمْتُمُ الَّذِینَ بِشَکَ پِیژنِی تَازُ ہا کَسَان یَعْتَذُونَ شِی غَی زیاتِ کڑے او د حدنِی دی جاوس کڑے مِنکُم د تَاسُنَ ایبن اسرائیل فِس سَبْتِ پا د رَزِ دَافْتِی کِی فقلنا نویلی و منگلهم جیتا کونو شیقی ردتا شادوگان بیزوگان خاسئین چغل ریکولشی شڑلشی فجعلنا ها گرزولی و منگدا واقعا نکالا ابرتنا کسزا لما بینے دیها دا آغا چادا پارا چی دا وما خلفها درست رات دنکو دپارا وما عزوة للمتقین اوپدیک نسیحت دیو پارد تقوی دارو پر ازگارانو و اذ قال موسیٰ آیات کاغ حضرت موسیٰ علیہ السلاة والسلام لقومه اقبل قومتا ان اللہ یأمركم بشک اللہ حکم کیتا ستا ان تصبحوا بقره ذاتي ذبح كاي تاسوغه قالوا وليدي اتتخذنا خزوا ايا نسيتم مغطو كسر قالوا يديو حضرت موسى عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله بناهي غادم الله ان اغنى من الجاهلين ذا شند زدن په هانو نا قالوا يريد ادع لنا بها او اعلمنا طريق ربك ذخر فلنا يبين لنا ما بيانك ما هي سدد غاد دي صفته قال وي موسى عليه الصلاه والسلام انه يقينا شاندار يقول واي رب العالمين انها بقره يقينن دع وغال لا نه د بړي ولا بکوون او نه د بالکل نو جوواانه اوانون برمیان نه د نه ذلكک ممن د بډوالي او د زوانوالي کې ففالو کوي تاسومهه عمرون چې تاسوې حکم کې دی شي قالو دوله نرب د سَالُوا قَوْمَهُ نَارَ دَخْلُ رَبَّنَا أَبَيْل لَنَا چي بيان کي مونږ ته آ مالو نو ها سده رنگ دي دي وا قال ايلي حضرت موسى عليه السلام انه يقينا شاندار يقول وای رب العالمین انها بقره يقينا دا واغه دا سفرا او زرد دا فاقع اللون ها خالص دي رنگ ني سرن ناظرین خوشالوی تعجب کیا چوي کتن کو لرام قالو دولنا ربکا ویلی دوی سوالوکا موند پاردخ پل ربنا یبیل لنا چه بدانو کی موند ماہی آسر داغوها اینا البقر ایکنن داغوات شابها گڑا وڈشمی دا لینا فمونگ وَإِنَّا يَقِينًا مُنْغَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَدْ اللَّهُ خَشِي لَمُهْتَدُونَ خَم خايد لار من دون كنا قال ولي حضرت موسى عليه السلام إنه يقينًا شان داره يقول ورب العالمين إنها بقرة يقينًا دا وغلا ذلول ندجوت وسير الارضات دي لري غنړولي وي زمقام دي ينهه کړې ولا تسقي الحرث او نيدو بوکړ فصل ارټين نه کړې مسلمت ساتلشير دار کس معيبون على يفيها مشدد سعب دي غواکي قالوا وليذي الان نسجي تراتلوا بالحق تقر بيان سرا فض نوذ کړي و دا غه حال لکړي و دا غ وما کادو ی فور او نود ندي چې دا کار کړړی قتلتون یاد تاغ وخت چې قتل کړړو تاسو نفسا نفس ونفس ف داتون نوپ جګړه شوي تاسوفیها په باې نفس کې والله مخرجون اللہ سر غندون کہ ما کنتم تکسمون اچی وای تاسو پټون کی فقل نذربوه ویل مږ او حی د رب بعده هاب بازن دمنود دی غاسرا اذربوه او حی د رب بعده هاب بازن دمنود دی غا یا او حی د رب بعده هاب بازن دمنود کذالک یحیل الله الموت دارې جوندي کو الله مړي وری کوم یا ه اوښ تاسو تخپل قدرتو ناخپل نشانات لالهم تاقلون ددونهپاره چې راقل ل کارال او په بعد الموت موکم پشي ثم قصدد قلوکم بیاڅخ شوزونه ستاسو من بعدې ذلك پس د دی نه فهیه مدازن استعوک الحجارتي وشان دکانو دکانو غنتی شخصیو او اشد قصوا یا ډیر زیات پسخوالی کې دکانینا وا ان من الحجارت یقینا باز دکانو نا لما خامخ غبيه تفجر منه الانهارو شروانيږي باغنه نهرنا وإن منها يكناً بازدين لما خامخا غدي يشققو چچوی فيخرج منه الماء نروز داغ نوبا وإن منها يكناً بازدين لما خامخا غدي يهبط من خشية الله چرار غريد يرد اللحنا وما الله ندي الله بغافلنا خبرا عما تعملون داغسنا جتاسو كم ملك وئي افتت معونا آیاتا سو تمل رئی این یؤمنو لکم دا گنی چی دی با خبر و یقین ساتی ستا سو پا خبر باننی یادا چی دی بگنی ایمان راڑی دا کافران لکم ستا سو ددعوت دوجنا وقد کان بیشک و فریق یوڑل من امددوینا اسمعونا کلام الله اوری دو بے الله اواد د کلام الله نهات شریرف دی یسمونه کلام الله اووردو کتاب د الله چې توات شریف دی ثم يحرفونه حریفونه هو او بیاې تحریف کولو پهدي کې پهټولو به ردو پهدللب پک کولو من بعد ما مع قلوو پس داغ نه چې سوچو فکر بوکو پهدي کې هممی علمون او دوی پههیږي چېې نندوي د روژننی و داله خللهوي نه کله چې یوځې شری دا کسانو سره میلاو شي دا کسانو سره منو چې ممنانې قالو نوای یا من ایمان روړ دے ممنانی و و دا خله کله چې یواې شي بعض هم میلا بهین د دوی د بعضې سره قالو نوایوي حدڅونه هم آیا خبردار ورکوئی تاسو دی مرگرو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دی ماں پاغس بانے فتح اللہ ہو چی بیان کری دی اللہ تاسو تا فتح اللہ علیکم چی بیان کری دی اللہ تاسو لپا تورات شریف کی دی صفت نو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا لیو حاج جو کم دی دی مومنان دی لیل گو میسی پا تاسو بانے جگڑ با قید تاوسرا بیهی پریوارے عند ربکم عند ربکم ذمانے عند ربکم یعنی فی کتاب ربکم رب پا کتاب ذربساسو کی یا عند ربکم تہ حکم ذربساسو کی پا خیرت کی افلا تاقلون آیاتو ذاقلنا کارنا لئی او لا یعلمون آیاتو فی غینا ان اللہ بے شک اللہ رب العزت یعلم فی غی ما پاو سمانی و سرون چپتی دوی و ما یعلنون و آچی دوی سرگندی و منهم د دو دوینا امیون عوام دی لا یالمون الکتابا نپوہی گی دی دیت و کتاب اللہ بانی اللہ امانی یا مگر روان دی دید دی دی دی دی دروغ پسی رخ پلو خواہشات پسی و انہم ندوی ندو دو اللہ یزنون مگر گمان بانی ملکون کی فویلن حلاکتو تباہ دیوی للذین دپاردہ کسانو یکتبون الکتاب چلی کی اغا بدل شوی کتاب الکتاب نمراد اغا محرف کتاب یکتبون الکتاب چلی کی کتاب بدل شوی بی ایدیم پخپلو لاسنو باننی ثم یقولون او خلق الوائی هادا من عند اللہ دادا اللہ دا طرف نویم داکارو لیکئی لیشترو دیو پارا چو آخلی بی پدی مانی ثمنا قلیلا آغا پیسی او دنیا چی لگیا فویلو لهم نو حلاکت دیوی دوی پارا مما دا آسنا کتا بتای دیهم چلی کلی دیا غیر اللہ سنو دویم وویلو مما یک او حلاکت دیوی دوی دا پار داوستان کا سب کوي وقالو او ایل با دی یہودو دی بنی اسرائیلو دی اہلی کتابو لن تمسنن نارو چر بم انو رسیگی موتا اور د جہنم الا ایاما معدودا مگر یو سور زید اسمی اتخذتم آیا نیولی تاسو عند الله دا الله سر عہدن سوادا بل ينخلف الله عهده چر به مخالفتن کی الله دخلی ودی هم تقولون آیا وایت صلی الله بالله رب العزمان ما لا تعلمون آجه تاسو پاره پورې غینام بلا لنا من کسب سیئه هر غچا چو کو شرک سیئه المراد شرک بلاو لنا منعا چاکا سبا سیتا چویکڑ گناعین شرک و کفر و احاطت بیهی خطویعتو او گیروکا پا دبانی دی گناع دادا یعنی شو او د توبا و نستا فولا ای کدرکا سان اصحاب النار خاندان دور دی احل دور دی مستحق دور دی هم فیها خالدون اوی بدعی پدیکی امیشا والذین ها قسا نامن وجمو مینان نیوامل الصالحات یعملون کدی دینیک ولائک اصحاب الجنه بغ کسان خاندان جنتی هم فیها خالدون وبدای فدی کی امیشا واذا اخذنا یاد کا غلغ جسو مئسا قبلی اسرایل مضبوط اوادد بني اسرائيل ان لا تعبدون الا الله چې بندګي او عبادت به سيوا د الله نه بل چا نه کوي او بالوالد احسانن او د مور او پلار سره نیک وکوي وذ القربى ذخل خو خلوانو سره وليتام عادیه تیمانا انصرا والمساكين او د غریبا نانصرا وقولوا اسيتو لخلق لا حسنا خيست خبر دي واقیمو صلاۃ پابندی وکوي په پا مذبانې واتو زکات ورکوي زکات سنۃ وللیتم بیا ودی دی وی تاسو دې وادین اودا مما تکړی وا الا قلیلن منکم مگر لغون تکسان تاسو نه وا انتم او حال داری دا چی تاسو مخړون کی یو دا سه قوم یی چستا سو عادت دارې چې دا وادي د الله نه مخالوي او اذ اخذنا یاد کاغه وخت جغستو من میثاقکم مزبوطه وادسنا لا تسفكون چې نبتوي دیماکم من خليم ولا تخرجونا نبشړين بو باسي انفسکم ام جنس قل من ديارکم د کوور ثم فنعقررتم یا اقرار کلو او تاسو انتم تشهدون او حال دارسی اي تاسو غواهان <تصفيق> <تصفيق> تم انتم حولاي بیا اي تاسو دا کسان تقتلون عنفسكم چه وزنهم امجين فل وتخرجون فريقا او شړو به تاسو فریيق وړله من کوم تاسوونه من دیارې دخپلو کورونونهدعغ د کورونه ت هرروونه ل اسمې والان مدت مو کولو یو تر بله توا هرروونه ام دا د مدت بالاسم په ګنا سره ولعذران او په زیاتیه او ظلم سره ویا تو کوم سره په چرې را شي تاسو ته کې ديان تفادوهم نو تاسو په دیور کوي د دې خلاصول لپاره او هو محرم علیکم او هو شاندار محرم حرام کړیو دی علیکم په تاسو باندې خراجهم نو وتر نشړل دی ا منونه د بعض کتابې آیا ایمان راړی تاسو په بعضې د کتاببانې تک فرونه به بعض او کار کوي د بعض نه فماجززا او من ډاغه چا یفالو چې کويذا لکه دا کار من کوم تاسوونه الله خیون مګر شرمده کې ي دنیا په وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفَرَضِ كِيَامَتْ يُرَدُّونَ وَاپس بکړېشي إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ سَخَذَابَ وَمَنْ لَهُ مِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعِزَّةِ بِغَافِلٍ عَنِ الْخَبَرِ عَمَّا تَعْمَلُونَ دَعَاسُن چې تاسو کوم مملکوي اولئک الَّذِينَ دَاهَ كَسَانْدِ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا چې دای غور کو ژوند بلاخرتې په مقابللهاخرت کې فلای خف عن ملاظو سپ دو به نړی شي د دوی نذااب وله هم یون سرون او نه به د دوی سره دادوکړی شي ولهقد آت نه بشه کورکړو موږ موسل کتابه حرت مثال ته کتاب ووق ووقفهنا او پرله پهې راليږي موږ من بعدې ه ر سرنا بر نور پهې غبران واتينا وړهمونږ س نه مرعمل بيناتېهسااله <تصفح> اسلام ته چې دمر يمبي بی البات سرګندې مجزي ید <تصفح> و ايد ما هو مزبوط کړو مونږ دے بيروح ال قدس روح پاک سر اچ جبريل عليه الصلاه والسلام افا كلما ايا هر واري جاءكم شراشتا رسول في غمبر بما طغ پاغ طغ مسائل سر لا تهوا انفسكم چنه خو خوي غيلر نفس نستعص واستكبرتم نتاسو زانونا لوو بنای داغید قبلولونا ففریقا یا وڈلو پیغمبرانو نکذبتم دروجنا کئی تاسو وفریقا تقتلون او بلد لوجن ای تاسو وقالو او وای دوی قلوبنا غلف ظلونا زمونگا پپردو کی دی ستاوا خبر ورطور رسی گینا یا وای دوی زمونگا غلفن دک دی له علمنا لوخ دی له علم, علم دی دک نوستا علم ته زو ضرورت نشته بلانهم الله بلکی پلانت کری دو لر الله به کوفهم په سبب د کفر د وی فقلیلما یومنون ډیر لگد هغه چی د وی ایمان روړي ولما ارکل جاءهم چې راغلی دوی ته کتابون کتاب یعنی قرآې حکیم من عند الله د الله طرفنا نه م ان قون علماء کوونکې کتاب ما هم چې دوی سره وکانو وود من قبلو مخکې د قرآ د ناازلیدوونه یاستفتې هو ل الذي نه یو دا داوه دی به کسانو بانې ک کافر دي په سبب دراتلود اخیری نبی یا استفتيهونه دا معنا وه وکانو دیمن قبل د قران د نازلیدونه مکی استفتيهونه یستفتيهونه چې بیان به کولو کافرانو تام د صفاتو د نبی علی السلام یستفتيهونه بیان به کولو د صفاتو د نبی علی السلام علىلهنه <سؤال> کفروا ک سانوته چې کافرو فلمما جا هم هر کله چې راغلو دا پې غمبر دوی تن نه پاغا لاماتتو عرفو چېډی پې ژندلو پاغې کفروي نود ان کار کړو دې پې د زده د اناده او د هڅده د کې د وژه ف لاانهلهالل کاافينلهنت دا اللهدي وي په بسمشتراو ډیر بد دې أغشه بد دې هغه شه اشتراو چې دای خرص کو به پاې سران فسم زانو نخفل پای یک فرو دا چې دای انکار کو به دا کتاب نازل الله چ الله علی گلی بغین دوجد بغز دکنی او د حسد نه ای نزل اللہ دا دات رالی گلی من فزله بختله مهربان این چې هغه وحید علامن 파غ چوانی یشا او چې خو شي مین عبادی دختلو بندگان هغه نبی عليه السلام نه فبا او واپس یود وی فبا او واپس یود وی بغض وبن علی غضب پيو غضبانی د پاسه د غضب یعنی یکه بعد دیګره لگاثار غضبونه په نازلی دل وللکافرین نقار ذ کافرانو عذاب مہین عذاب دے شرم ان کے وایذا قیل کنا شویل شلہم ددی حدود پارا مینو ایمان راڑئی بما تا کتاب بانی انزل اللہ چلال علی گلے دے قالون وایدی مؤمنو ایمان راڑو بما تا کتاب انزلا لینا چرال لے گلے شوی ک فرونهون کار کوی دووي بماوره او په سبانې چې لاوددي کتاب نه دي وهل حقکو آان کې دقرآاند رشتې کتابې مصود د ق تدي کوونک د لماله کتاب ما هم چې د سره دی قل ورته ووایهفلمت خونه امبیه الله تا چېای چې مخپل کتاب منو نو اولو موقول پېغم برانددا الله من قبلو د دی نه مخکې ان كنت نو بینین ک تاسو ممنان تااسونه ایمان دی چې په تاسو بییا قتلکنل وقد جا کومې شکر راغلی تاسو ته تا موسا هت موثالله سلام بل الباتې په سرګ موظاتو ثممتتهخصو ملهجلله بیانیی تاسوخې پ خدایته من بعدې ، بس دطلود موسیٰ علیه سلام نکو هیتور تا و انتم زالمون او حال لایچو ایتاسو ظالمان یعنی مشرکان و ایده خدنا یاد کاغ وحچی غستی و مونگو میثاقكم مضبوط را اصنا و رفعنا را پرتکلو مونگو فوقکم التورا دپاسست تور او ویلی من خزونی سی ماعا و کتاب اتيه نا قوم چې در کډې نه تاسو بي قوت تمزبوطه ال سرا واسمع او قبول کيهغه چپه دي کتاب کي قالو ولي سمعنا وارد موږ وينه استا واسو نه نه فرماني قوم واشربو في قلوبهم لجل سکول شو پزنو دوي کې محبت د ور دم نکړې شو پوزن دي کې محدثه ښې به کفر هم په سبب د کفر دي قول ورتواګه سمابد غشه امركم به چوهکم تاسو سولوي پاګو مې مانو کومې مانو ان كنتم مومنين کچري ايتا تاسو مومنان قول ورتوا ان كانت کچري ويل کو مذار الاخرته تاسو لپاره کو اینداللہی الله خالص وطن یوازیب من دونی الناسی لاؤد دی نورو خلقنا یا ندم امناننا فتمنو المود نرازی تمناو کئی دی مرگو در اغجند پار د مرگ سوالو کئی ان کنتم سوادقین کچری ای تاس رشتینی ولی تمنوو چرم دی تمنا نکی دی مرگو بدا بما پا سبب دا آغا مالو قدمت ایدیهم چڑوان دلیگل دلا سنو ددوی واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہ دے په ظالمانو ولتجدنهم او خام خاؤب ممی تدوی احرس والناسے دیر حرسناک دا خلقنا علا حیات پجوند دنیا بانیم وَمِنَ الَّذِينَ مَعَ الْكَافِرِينَ نَاشِرُكُوا شُرَكَانِي يَوْدُ أَحَدُهُمْ خُهَ غَنِي أَحَدُهُمْ يَوْدُ دِ لَوْ يُعَمَّرُ الْفَسَنَا دا چ عمر دے ور لور کړي شي زر کالا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ اونه نه دا عمر خلاص انکه دل ارا من العذاب الاظم نا اي عمر دا ک عمر ولور شي واللہ وبصير بما يعملون اللہ لدن کے لپاره اسوانه چدی کوممل کئ قل ورتا هو من کان ادو وال لجبریل هر اسوک چې هغه دښمن دی د جلیل امین علیه الصلاۃ والسلام نه پاره نددو خوس ایمان نشتا یا فلا انصاف لهود کې د انصاف نشتا فانه یقیناً دی جبلیل امین علیہ السلام نزلہو تانا دل کردی دا قرآن روڑ دی دا قرآن علا قلب کا پزر مبارک ستابانی الله اذن اللہ دا اللہ پہ حکم و اجازت مسودقاً دا قرآن تزدیک ان کے نیل مادا کتاب نوبے نیدئی چردی قرآن نروانیو وہدن دا قرآن ہدایت دے و بشرا او دا قرآن زیر او خوش خبری دا تار و من کانا عدو للہ حرہ سوک جوی دشمن دا اللہ و ملائکتی ہی دا فرشتو د الله و رسولی ہی دا الله غمبران دا اللہ و جبری, جبری لاؤ دا جبریل علیہ السلام و میکا لاؤ دا حرق میکایل علیہ السلام فا ان الله عدو للکافرین نبیشکا اللہ دشمن دا کافران دا لهقد انزلناان بشکلهړلیګلي دمونلیقطتاته محبوب آیا باتې نه یادونهکارهښکاره واضح واضه و ی فرو ان کار نه کووي د د یاتونونه الفااسقون مګر نه فرما او كلما آهدو آیا کله چې واده کې د یهدن سوواده نه ب نوما تهېدي لله فريق یواړله من هم بل اکثرهم لا يمنون بلکې ډ د دوی دو دو دو ن ماهن راړي ولم ماررکه جا اوهم چې راغلی دووي دو تررسون من عند الله د الله د طرف نه م دقون تصددي کوون کېلی کتاب مع هم چې د دوی سره نهبا د فريقون غورونو یوي نذا <نباد> فريق غرزولي او يوي دلي من الذين دع كساننا اوت الكتابه چور کتاب کتابه تورات شریف اغي غرزوله کتاب الله کتاب الله وراء ظهورهم رستو دخلوا شاگانون كأنهم لا يعلمون تابو دي ني چې دې په هیګنه چې د الله کتاب نه عمل پیپري وخت تبعو ویچی کتاب دا اللہ پری خونو دی سپس روان شل واتبعو روان شیو دی ما دا سپسی تطلو الشیعاتوینو چلستو با شیطانان وعلا ملک سلیمان پا وقد دا بادشاہ حید سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو کفر نو اختیار کرے حضر سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیعاتوین کفرو لیکن شیطانان چون هغه کفر اختیار کړو يعلمون الناس تعلیم طالب ور کوي خلکو ته جادو وما انزل على الملائكهين لیک جمهور پذې چرام پماناد الذي ما نافيه نگا وما انزل على الملائكهين داخل کروان شو دا اس پسې چغرا لګلې شو په دوه فرشتو باندې یعنی و تبعوا ما تتبعوا الشیاطین باندې عاتفو روان شیر اداس پسې چلوسته شیطانانو و ما اداه سحر او د جادو پسې انزل آل الملکین شهر علی گلی شو په دو فرشتو باندې بابل په خارد بابل کې هاروت و ماروت سری یوینم هاروت او دبل ماروت او علمانی او دیب تعلیم نور کولو من احد یوتن تا بازی ویلی داد تعلیم نرے ما یو علیمان امام قرطبیوئی وما یو من الاعلام لا من التعلیم لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباریکی دا دا جمہور قول یو قسم تا ذکر کردی چه داد اعلام نه وما یو علیمانی قبرداری من نور کولو دی دو فرشتو یا تعلیم منور کول دي دو فرشتو من احدن یوتن تحتا یقولا تردیج دي دوالو به اینما نحنو فتنۃن یقینا مونګ پار د امتحان د ازمایشل لاری فلا تکفر نو تو کفر مې اختیار وا په سبب د کولو د جادو په نی باندې په کولو سره فَيَتَعَلَّمُونَ مونس د مِنْهُمَا خلکو من همما د د دواو فرتوونه ماهسهحیر یو فرې قوونهې چې د بهجو داواې را وستو پههغې سره بین المري په من د سړي کې زوج او د ښځې داغ کې وما هم او نو دا خلک بدووارری نه زر د سونکېې جادو سره منه هدن او تنته الله مگر دا الله پهلم دا الله په مشیت یعنی دې کې الله دا سر او شو له امتحانن ويتعلمون ذقول بل خلکو ما شي يضرهم چه zarar رسول دوی ته ولاين فهمو فايده ور تن رسولا ولقد علموا او بشکپو حوداي لمنش تراه خامها هغه چا چې غورکو دا جادو وا غستو دا جادو ما لهو نو د د د پاارفاخرتې پاخرت کي من خلاقسی سا او برخه واللهبي څخه مخابت دیمهه شره او چېی خرڅکړوي پهغیبان په همځانو نه خپل لوکانو لممون کدی پویدنو د یورې نهخواام مخامې شوي وله نه هم ک چرید دووي عامو چې معړې په نووي د واتقوا او د الله نه رییدلې لمصوبتم من عند الله مخا مخا ثواب به ور کړې شیو د الله طرف نه خیر غراه بهتر لوکانو یعلمون کدی پوی دے کدی پوی درېو رو رو ایمان رولې یا ایها الذین امنوا اے ایمان والو لا تقولوا رینا موای لفظ درعنا دراعنا یو معنی صحی و لیکن يهود منافقانو دا په غلط معنی استعمالوله درعنا یو معنی داو چې موږ تلګ انتظار وکاو او زموږ د حالات له لحاظو کو چې موږ د دین زده کو او ستاسو صحبت کې اېدا الله نبی موږ شامل شو او دیو راعنا د يهود پوهرا نه جب کلا کنزلی وي اې زموږ شپون کی او اې زموږ ګډو سرهون کی مغای په دینیت استعمالولو مومنانو نیت اگر جدی کی صحیح او منافقانو یهود په غلط نیت استعمالون الله ادا دوا ایمه یا ایها الذین امنوا ایمان والو لا تقولوا راینا موای لفظ ذراینا وقول انظرنا اوای کی مونته انتظار او کا واسمع او اوای ري قبول کید الله حکمنا وللکافرین عذاب الیم او ولکافرانو عذاب دی دردناک ما یعبد الذین اخوا نګنیه کسان کفرو چې کافر وی من اهل الكتاب وی اهل الكتاب او ولالمشرکین او نه د مشرکان او نا ای نزل دا چر نازل کړي شې علیکم طه سبحانه المؤمنانو خیر س خیر مر ربکم در رب د طرفنا والله يختص برحمته الله خاص کوي په خپل مهرباني سرا مې يشاء او چاله چقوه شي والله ذو الفضل العظيم الله خواند مهرباني لوی لري سخمن آيتن آراتي بدل کو مونګيو آیات اونو نصحاب يا هي ريک یا او سیا یا پریږي دني بدلو نا ترا تل کو مونږ به خيره منه بهتر سره د دین او مثله آیا مسل لریم علم تعلم آیات په ان الله یقینا الله رب العزت علا كل شيء قدير په هر شي باندې قدرت او طاقت والريم لم تعلم آیات په ان الله یقینا الله رب العزت لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَاهِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَاشِئُ الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْدَاثِ وَمَالِكُكُمْ مِشْئَتُهُ لَا يَرْمُونَ تاسو بِإِذْنِ اللَّهِ سِوَاهُ لَا مَعْبُودَ لَهُ مِمَّنْ يَلُوكُ دُوس وَلَا نَسِيرْ أَنَسُ كِم دادي چې الله مقابله کې راستاسو مدد کوي هم تريدو نا आम्ही منقطعه په معنا د بلو هم تريدو نه بلکې اراده لري تاسو ان تتس اللوره سوه کوم دا چې تاسو تپوسونه ک د خپل پ غمبر نه کمه سوله موساه لکه څنګه چې تپوس کوه شو د موساله سلاتو اسلام نه من قبلو مخکې او پخوا ومنه تبد بلیل کفره هرره چا چې بد دل کې وغستو په بدلیدي ایمان کې فقد دوولله سوهسبویل. بشکې ګمره شوي دی د برابرې لا نه و د كثيرو من حلیل کتابوي خوښګړی ډیر دهې کتابونه لو یرددوونه دا چېوا پسس کی تاسو من بعدې معې پس پهديمان ستاسوونه ایمو منانو کو فرن کافران حسهدن د حسدنا د انفسهم نه من انین فم چې دا د د طرفه نفسو د مِن بَارِ دِمَارَضَ باغ إِنَّ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ چې سرګن شې د دوی ته حق فَعْفُوا نَعْفُوا کې دوی ته وسْفَهُ او مختن او ګرزوي حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تر دې چې راځي الله به امر هي پخپلې فیصلې سره او پخپل حکم سره د جهاد حکم رولي ان الله بيشکا الله رب العزت على كل هر یو شیوانه قدرت او طاقتواله وي واقيم الصلاة واقيم الصلاة په باندې کوي په مزمانه او اتو الزکات او ور کوي زکات وما تقدموا اغا جو وان دی لی گئی تا سول انفسکم دخبل زان من پار امن خیر نسنی کینا تجدوه وبم میدا غامل یاد غثواب عند الله الا الله صلا ان الله بما تعملون بسير بشکالا پاس منیتا سومل کویل دن کے وقال اول بد يهود ادن سوارا ل خول جننتته چریبهم دن نه شي جننتته اللامن کانه هودن مګراهڅوک چې د هوي دا بههودیانوي او نسوارا یا د نصراني دا به نسورا وويمانې هم دا د د یاارزو ګي دي دا ددي د درروو دادي وا هاتو بربحانه کوم راوړی دلیل خپل پدیخ خپل لداوي واني ان كونتم سواديقين کي تاسو رښتيني بلاول نه منغه چې اسلاما چتا وکړ له مخپل مخپلي نظام خپل الله ي الله تا او هو محسنن عديد النيك ملكون که فلو اجرو د دوی په پاروي بدله دوی عند ربي پني زرب دوی ولا خوف النبوي سير عليهم فذوي ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن وقالت اليهود واي يهود ليست النسوار لا شيء ان دي نسوار پس دين واني وقالت النسوار واي نسوار ليست اليهود ولا شيء ندي يهوديان پس شي واني ني پس دين واني وهم يتلون کذاکه اداررنګې قاللهوي <سؤال> نوویلوه کسانو لاعالمونه چغې نه پوینل مثلله قو هم پهشان دېناده دوي ف الله کوومګ نه هم الله بهفی سلو کې په من د دو کې یو ملقیدې پررض د پاس کې چود پای ک اختلاف کوون کې ومن ازمو نیشته د ظالم من منډغه چانا منه مسااج د الله چې خلک منې کوي ای دا الله د جمماتتوننوونه ی که في حسوه دا چې یاد کريشي پرې جمماتنو کې نود الله دا الله د دییم نه توهید د بیایان نه پهک منې کوي وصافی خراب کوشش کوي په خرابو لو پرووانونو لو ددي جماتنو کې وله که ظالمان ما کا له ندی مناسب دویلران یدخلوها دا چې دی وردن نشیدی جمعتنو تا الا خائفین مگر پیر سرا دی دی د دا عذاب نه پیر ای لهم دا دا سی ظالمانو پارا فی دنیا په دنیا کې خذیون شرمند گیوئی ولهم او دوید پارا فی الاخرت پا آخرت کی عذاب نازوی مذاب بویلوئی وللہ المشرقو خاص دا اللہ دا تارا مشرک دے والمغرب و مغرم دے فا اینما تولو کم ترف لچی اولئی تاسو فثم وجہ لها دا ترفت قبل دا اللہ دا ان الله بشکال الله واسع علیم واسع فراخ علم والد علیم و پوہ واسع فراخ دے یعنی رحمت فراخ دے علیم او پوها دے پا ما صالحو دخبلو بن نگانو وقالو او آئی دا مشرکان اتخذ اللہ ولدہا نعوذ باللہ من ذالک اللہ اولاد نیولدے دا نیکان خلقی پا من ذلید دي او دا فرشتی نعوذ باللہ من ذالک پا من ذلید لنو دی سبحانه پاک دے الله دا اولاد نیولا بل له بلک دی الله د پار دی ماوس ف السماوات پاس دی پاسمانونو کری والارض او پزمک کی کُل له قانتون اپولی دی الله لا تامدار سوک په خوشی سوک په ناخوشی د دی او سماوات و الارضین ناشنات دا کون کې داسمانونو د زمکو ره بے نقشې پیدا کون کې داسمانونو د زمکو ره وَاِذَا قَضَىٰ أَمْرًا كَلَجْ حُكْمُ كِي فيصلو کې دي او کار فين نما يقل له نو بشك وای دي کار تکون موجود شفه يكون موجود وي وقال الذين ويا كسان لا, لَا يعلمون چغي نپويږي لولاي كلمنا الله اول خبرين کوي زمو سر الله او تا تین آيا يا اول نارازي منتسم معجزه دذاداررنې قاله لوي نوی وه کهسانو من قبلې هم چې نه مخک مثلله قولههم په شان دويناده دويته شا بهد قلووههم یو شانې شويدي زونه د دوي پهدي بدی کې قد بل آې ب شکه بهیان کوي دي منغااتونه ل قومي ووقون داغقوم د پااره چېغ یق ان ناررسناکه یقیناً را لګلې مونګه بل حق بل حق د طاره د بیان د حق یا بل حق مانو دي کې الله مې بجيوې بل حق په توحید سرا یا حق طول اغشریت لوي یقیناً را لګلې ته مونګه بل حق په سرا بشیرن زیر ور کون کے ونذرا ور ور کون کے ولا تسلو عن اصحاب الجحیم او تقوز مونکړې شي تا نه بوار د ځان نام د ولن تر ضوا او چرم خوشحالي گینه عن کل یهود دتان ای محبوب دا یهود ولن نسوارا ولن نسوارا حتا تت ملتهم تر دې چروان شې تد دوي د دین پسې ور په وانه نه ود الله یقینا هدايت د الله هغه هدات چه د بندنیګامو د پارهه خوښکی دی هوول هو هغه دغه هدایت دی چېغ اسلامې په کوم چې ځیم ې تبا او که روان شوته او هم د دوي د خواشاو پسې بعضلهوي پس داغ نه جا ک چ راغلې تاته من حلې دی لم نه ما لکه نه ته من الله داذااف د الله نه منولینڅوک دوستوس ولا نسير نو سو کېم دادی الذين هات سانات نه ومل کتاب چورکړو مونږه ہوئی ته کتاب مراد ته اغه مؤمنان د اهلي کتاب وی یا مراد یا صحاب د نبي رسول الله الذين هات سانات نه ومل کتاب چورکړو مونږه کتاب ایت لو نه هو کتاب لره حقت الاوتی پرشتيال ستو عمل پی کئی پر اشتیال استو سرام ولائک داکسان یؤمنون بیهی ایمان روڑ پدی کتاب ومن یکفر بیهی حرغ چاچن کاروپ بیهی دی کتابنا فولائک اوم الخاسرون نداکسان هم تیوی نتاوانیان یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولادت بندد اللہ اے اولاد د یعقوب علیہ السلام ذکروا آیات کئ نعمت الٹی نعمت اوما هغه نعمت انا ان امکلکم چې ما نه احسان کرپتا سو و ان یقینن شیم فذولتکم علی العالمین ورکنیو یی تاسو په مخلوقات د خپل زمانین و تقوا یوا یومن د هغه ورځې نا تجی نفس چې په کار نفس عن او نفس نفسې دبل نفس شنظرهبر ولاقبو قه به نکړې شي من هذا د نفس نه عادون سحیدیا ولا تنفهها شفاتون او نو به فیدهور کې د نفسې کافررا مشرقته د چا شفارس وله هم یون او نو د دوی سرنداکړ شي چې به تلابرا مرب وه یاد کاغوه جیمتہان غستو د ابراهيم عليه سلام ن ربه رب د ابراهيم عليه السلام بکلمات پيوسو حكم نو سرا فاتمهن نو د پور کړيو قال رب العالمين اور تويلو اني يكنن زجاعلکا جوڑو متا غرزو متا لناس ما ما دخل کو د مشر قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام ومن ذریعتی اے اللہ زما پاولات کم دینی مشران جوڑ کے قال ویلیو رب العالمین لا نالو نرسیگی عہدی وعدد مشرعی زما الظالمین ظالمانو تام وید جعلن البیتا یاد کا وحچ گرزولیو منگو بیت الله شریف مثابتا للناس ممسابت ګړمان یو دا ممسابت لاس ځ د ساب د خلکو یا ممسابت لاس زید د جمعه کېدو د خلکو یا ممسابت لاس ض د لوراتلو د خلکو دپاره چې خلک بولزی او را یا ممسابت لاس زید د پهناه د خلکو دپاره وه ام نه او ځ ونی سای مم مقام ابراهیم دا مقام د حضرت ابراهیم علیه السلام نا مصلا زید مزوم واحد نا الای ابراهیم حکم کړو د حضرت ابراهیم علیه السلام تا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام تا ان توهرا بیتیا دacije پاکي دوار کو ورځما ل ایفه د پاره د تواف کوون کوولعا کفنا او د پاره دیې کاف کوونکو وررککهوجود او د پاره د رورکو د سج دی کوون کوم قالی برایممو یاد کا وختچوللو حضرې براهمې السلام مرض بژالاي ز مه به وګرځېغا بلهدنن آمن دا دامکا معظم کلید دا امن ورزق اہلہو رزق ورکی اسی دن کو ددی کلیتا من السمراتی دمیونا من حاق چاہتا آمن چیمان روڑے منہم ددوینا دو باللہ پا اللہ رب علی زد مانی والیوم الاخر یو پرز رستنی قال ویلی واللہ رب علی زد ومن کفرا اغا چاہ چک کفر اختیار کو فومتی غہوب نفایدابو ورکم اغتب دی دنیا کی قلیلن لغنتیم <تصفح> اغبانی میوی ورزق بندوم بنا سمع ازتور رہو او بیاب مجبورن بوزم دیلا با بنا رضاب دورتا و بیس المسویر او بد داور زید ورطلو <تصفح> وید یرفو ابراہیم القواعدہ یاد کا وحچ پورتکول حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادنا من البیتید بیت اللہ شریف و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیہ السلام دوار دعا کولا ربنا اے زمنگ ربا تقبل منا تقبل کی دا محنت زمنگنا انکا انتا السمیع العلیم یقیناً تی اوری دُنکه زموند دعاګانو العلیم او په هي زمون پنیتون رب ربنا ای زمون رب وا جعلنا وغرزه مونګه مسلمین الاکا تاویدار دخل ځان نپارا ومن ذریاتنا او دا او لا دمونږ نه اوومتن ی وړله مسل مل پارا و ارنا مناسکنا ځام نهپارهوه آې نه مناسې که نه یو مع داوه اوې مونږته مناسې نه هغهته قدر ټولو بعدتونو زمونګه یما موقرتهوي و د مناسې که نام جمول مطبد دا اوې مونږ د ټولې بعدتونو یاو او هم منت مناسک نا طریقہ د حج زمونګه مینه بهج څنګه کو وتو علینا وتو علینا mane da tawfiq ra ki muntaza tobe ya wa tuwaleena qabula ki toba zamunga innaka antat tawwabur rahim yaqinan te tobe der toba qabla un ke awder mehruban rabbana zamunga وضع اس الیگی فیم پدی امتی مسلمه کی پدی مکی والو کی رسولن او پیغمبر منہم د دوی د جنس نا دا پیغمبر کار بسی یتلو علیه آیات کا لولی و پدی با نه آیات نستا و تعلیم بو دوی تد کتاب ول حکمت او د سنتو و یزکیہم دا کوی بد د کفر شرکو د ګناونه ان نهکه انتلله عزیز حقيم یقینې اغالب الحقیمه او حکمت الله ومن یار غو مخناړه وي عمللهې ابراهه ددين دهت ابراهیمله سلامنا الله من مګراسوک سه نفسه هوشا هغه کمکل ګرزولې د خپل ځان سه نفسه هو يا من دعى صفيه حنف سو جعلها مهانتا چاغه ذليل کړې د خپل ځان ولقد استوفينهو بشک غور کړو مونږه حضرت ابراهيم عليه السلام په دنیا په دنیا کې و انه یقینا حضرت ابراهيم عليه السلام په اخرته په اخرت کې لمن الصالحين ها مخاوی با دنیکان سوالیحانو صالحان و, و کاملاننا اذ قال له ربه کل چوید یو دی حضرت ابراہیم علیہ السلام طرف دداسلم تابدار شاہ قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلم تو لرب العالمین زتابی ما دپار دپالن کی نمخلوقاتو اسلم تو زان میں تابے کرے تابیم تابدارم لرب العالمین دا پارا دا پالون کی دا مخلوقاتو ووسوا بها وسیط کرو پا دی دین سر ابراہیم علیہ السلام بنی اخپلو زامنو تاک و یاقوب و یاقوب علیہ السلام دی دین وسیط کرو دی دوار سویلیو یا بنی یا اے بچوزما ان اللہ استفالکم الدینہ بیشک اللہ غورکڑ دی تاسو د پار دین اسلام فلا تموتنہ لو خام خام مم ممري تاسو الا وانتم مسلمون مگر جي تاسو مسلمانان الله ت تعالى دار هم كنتم شهدا امن مم قطي ه په ماناده بلو بلک و تاسو حاضر مانه داو ام كنتم شهدا ما كنتم حاضرين آیا و تاسو حاضر او موجود یعنی حاضر نه و حد حضر يعقوب الموتو کله چې را حاضر شو یعقوب علیہ السلام تمره ای وقال لبنیه کله چې ویلې خپل بچو ته ما تعبدون من بعضی د چا عبادت او بندگی وکوي من بعضی زمانه وفات نرسو قالو ویلې نعبود الہک عبادت او بندگی وکاو استاد معبود و الہ آبا یک او معبود د پلار نکستا چې حضرت ابراهیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام او حضرت سحاک علیہ السلام الله واحد معبود یو ونهن له مسلمون او موږ دی الله لتاویدار یو تلک امتون دای و دلو قد خلق چې مخکتیره شویده لهاد دې دلی دparam ما بدل دا غامل وی کسبت چې دیکړې وا ولکم تاسو دparam ما کسبتم بدل دا سوي چې تاسو یو کوي لا اللونه تاسوونه تپسونه کړی شي عماقانو یا عملون داغ سباره کې چ د عمل کوون کې وقالوواای کونو او نرا یا نسورات تهتهدون اللار بوم یود یود شيء نولار بهوم او نسورا نه شي نولار بهوممي ق ورتهوابل ملتته ابراهما بلکه مونږ رواني ګوډ د دين إبراهيم عليه السلام پس هنيفا شاملان كون کې د ټولو غلطو دينو نه حق دين تا و ما من المشركين او نو حيرت إبراهيم عليه السلام من مشرکانو نا کوول طول واي آمنا بالله چې مان مروړې دے پال رب العز و ما او پاغ دين باندې انزل الینا اشرا له غل شوې د وماؤ پاغ کتابون و دینبان انزل اللہ ابراہیم چرالی گلیشو حضرت ابراہیم علیہ السلام تا او حضرت اسماعیل علیہ السلام تا او اسحاق و یعقوب علیہ السلام, علیہ السلام تا والاسبات وی او ددائی پا نصو و پاولاد کے کم پیغمبران چو اغیلکم دین را شو پاغیم ایمان دے وماؤ پاغ دین و کتاب زمگ ایمان دے او تیا موسیٰا چور کړه شو موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته و ما اوتی ان نبیونا اغه چور کړه شو نور پیغمبرانو ته من ربهم طرف دربد دینا لا نفرق بین احد منهم موږ فرق نه کوو بلت نه کوو جداواله نه کوو په ما بین دیوکه منهم نه پیغمبرانو نه پیمان وروړو کې په ټول زموږ ایمان نه وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نو موږ د الله ل طابدار چری ایمان راړو دووي ب مسلې ما ب مسلې ما منتون په مسلډې چمان را وړی دی تاسوپغې وانې یا بعض ویللی چې دی دی کې دا مسللو ځایدو اومانېوه داام موصه وه ف نامو کې چریمان راړ بمثلې معمنتوندي په غ سبانې چې تاسومان روړی د پهغېبانې فقد دیته ده هو نو ب ش لاروموننده توللو ک چریدي واړې دل ستاسو غون تیمان نه قبلله ساب کرامو په نهما همفی شقا ب ش مخالفت کي په سفی کو الله فَسَيَكْفِيكَهُمُ که همم الله زر د چې الله په کافی شي تاله د دویزه طرف نهې تافردي د تکلیفون نه بچ کوي وهسمی او داله لاار چا د فرادده دون او پووه د ادار چا په حالغتله روان شيء د دنا الله پسې یعنی اتبي یا قبول کوي دنا الله. وَمَن نَّحْسَبُ نُصُورَ دِخَستَ مِنَ اللَّهِ دَلاَ نَاصِ فِبْغَتَن پَدِن کې وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ او موږ دې الله لپاره عبادت کوونګیو او ورته وایا ته جون نا آیاتو جگړې کوي ای زموږ سره په الله په بارد د الله کې په بارد د الله کې وَهُوَ رَبُّنَا عالَمِ کې د الله رب زموږ دې او رب کوم او رب مُنْغَ نَطَارَبَ ای بَدَلِ زَمُندَ مَنُونُ وَلَکُمَا مَالُکُمْ او تاسو به پاره وای سزاد تاسو نه مَنُونُ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ او موږ دې الله لپاره خالص کونکو د عبادت ام تَقُولُونَ بلکې وای تاسو إِنَّ إِبْرَاهِيمَ چې کِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام او حضرت إسماعيل عَلَيْهِ السَّلَام او حضرت إسحاق عَلَيْهِ السَّلَام او يعقوب عَلَيْهِ السَّلَام وَالْأَصْبَاطَ او اولاد د دې کاو هودن اود یودیانو نسواره یا نهار یې در رو جوړئ قل ورته ووایهتون عالممو آیا تاسو خپ پوېږي الله یا کاله نو الله خپږي والله و چېې په یودیت او نصرانیت نو ومن علم هو نشتهډې ظالب مې من دغ چاانه کته مشهعادتن چې هغه پهټ کړې داغګواي چ هغه په تورات کې لیکلې و او انجیل کې لیکلې و چې تمام انبيیاء په توحید دي او په دین حنیف دي او دای په يهوديت او نصرانيت نه دي ومانزلمونیشت د لوی زالم من داغا چانه که تم شهادتن چې په ټکړې دا گواہی عنده انده چر د سرالا من الله د الله ترف نه وم الله نه د الله بی غافل نه خبره عم ما تعملون دا اوسونه چې تاسو کم عمل کوئ دل کوومتون دا وډله وقد خلت چې ب شې ر شوي ده لها مع ک ث ددې ډې د پاره عمل چې کم عمل کړړو والله کوم تاسو د پارهويما ما کسبتم چې تاسو کو عملو کوي وله توس الونه عما قانو یا او تاسو نو تپوسو ن کړی شي دا سباره کې چودی جرې عمل کولو. قال جستو کوي داغه بتاوس له ملاوي یي چی سکړی ای لبا ملاوی سیقول الصفهاء زرد چوب وای اغه بي وقوفان من الناس خلقنا ما واللهم سشي وارون دا مومنان عن قبلته ملتي د قبله دا زیلا قبلنا كانوا علی ها چودای پاغه قل ورتوا لله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مغرریب خاص الله ل مشرې کوو مغریب دی یدي من یشاو هدایت کوي چالی چې خوښ شيله سرراتوي مستقیم طرف دلهې ته وکهالې کا الله وداررنې جاال ن کوم تاسو و امته واسط ورنيه ودلا بهترا ليتكونو دي پارچ شيتا سو شوادا شهدا عل الناس غواهان پر حل کواني و يكون الرسول او ش نبي الله علیکم والسلام عليكم پتا سباني شهيدا غوا وما جعلن القبلت التي او نو غرزولی مونږه کبل هغه کون تاله ح چویت پامه بانی الا لنعلم مگر د دې پار چ مونږه خکاراو سرغن کو مئ يتبع الرسولا چې څوک دې چا تابیداری کوي د نبی رسول سلام مممدا چان ين قلبو چې هغه اورې د دې تابدارین لاقبه په خلوپ ون واني وين کانت لك اگر د دا تا بداري لکه ويره د رګرانانه اللهله نه مګر نه د ګرانه پا کسانومانې ح الله چې الله ورته تووف غوررکړی دی الله ور ته هدایت کړی وماکان الله نه دله ربې زت لیدو ایمانانه کوم چې بربات کې ایمانونه ستاسووغ منسوخې قبلی چې ستاسو ایمان وغ نه بربا دی ی ایمان نه براد کې موضوع او نه دله لودوي غ دی دپاره چې بربات کې نه د الله ل ایمانه کوم چې بربات ک ماه کوم منځونهستاسو ان الله ب شقلله ربې زد بناې په خلکوبانې ل ر فررحم خا مخې مینه کوون قد نه را به ش ارول راول نمستاس فسمائے جہد اسمانتا طرف د اسمانتا فلنو والینک خام خوا بلو تا قبلت انداس قبلتا تر دعا شتال رخخه فول وجهک نوارد مخبل شطر المسجد الحرام وترب المسجد الحرام وه سماکنتم کمز کی چی تاسو مومنان فولو جواکم واړوي مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام و نهلهنه ب شګ کسان نوتل کتابه چې ورکه شوي د کتاب لی علمونه خامخه پوهیږ نه هو حقو چېیقین دامهړول لقبلیته د ه او ثابتې مربیم نه طرف د دو نه و الله نهدي الله رب لزت بغافل خبره عام یا ذا اغاسنه چليک مملکې ولئن ولئن اتيت الذین کچری راتلې کتابه کسانو تو تل چور کتاب چورکړ شوې ده کتاب یعنی يهودو نو سارا بكل آیت په هر یو دلیل سرا په هر یو نشانه سرا ما تبعو قبلتک دین رواني ستا صادق قبلی پسې وما انتهېته بتابې ان روانې دون کې قبللهته هم د دوی د قبلې پسې وما بعض هم او ندي بعضې د دوی نه بتاب ان روانې دون کې قبلله تبا ان قبلې د بعضې پسې تبا ته هو او هم کهچری روان شيته د خواشاتو د من بعد ما پس دا نه جا کمین علمې چې راغلی ان نهکه عضله من نهلیین یقی نته په دغه وختې خاامخوا به د زیاتی کوونکو نه د ب انصاف نهوي الذي نهها کسان آتنا مل کتابه چورکړ مونږ هغوی ته کتاب یاعرفونه هو ای دا پې غمبر یا داقرآ حکم <سلام> د قبلې کم یاعرفونه نه هم لکهڅنګه چې خپل دامن و نهفري قم یقینا یو ودل د دوینال یقتمون الحق خام خامط وی حق وهم یا او دوی په هی چیر حق ټولو سمره ګنالا الحق من ربک حق ثابت دې دې طرف هدرستانا فلا تکونن منل مونتरीन نو خام خام کی گته د شک کون ګنا ولکل وجهه د تاه د هر یوقبله دا هو ملی چېغا وړې دون کې ډقببلې طرف تهافته بیکل خیررات ځانونه روان دی کوي په کارونو د خیرروو کې فته بکل خیرات زان روان کوی په کارونو دنی کوکې نهماته کوو کمځ کې چې تاسو یا ې ب کوم الله جميع ا رای ټول طولو میدان د محشر ترا جمع کی ان الله بے شک العلہ کل شین قدیر په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والو وی و من هه سو خرج تا او نکم زین چوزیت فولن وراو وجهک مخبل طرف د مسجد حرام ته و انه یقینا د مخڑ المسجد الحرام تل الحق خامخوا سابت ته او حقدي م غېکسستاغررب د طرف نه وملله نه د الله بغافلین نه خبره ع ته عملون داس نه چې تاسو کو عمل کوئ ومن هی سو خرج تا د کوم دی نه چې ته فولې وجهکهه نوواهوه مخپل الحرام طرف د مجدې حرام ته حيیسو او کمځې کې چې تاسو فولو جوهکم نوواړوي مخونه خپل شطر هو طرف ددي مجرې حرام ته ل الله یکوونه دیې د پاه کې نه شي ل الناسې د خلکو لره د باتل پررسپ لره عیکم په تاسومانې ایمو مننا ظلمو صدلیل ظالمان د من هم د دو نه نونااس فلا تخشوهم شو نو گئی نویېګي مده دو نه وخت شوي ما نو یېګي والیو م عَلَيْكُمْ علیکم او دی د پااره چې پوره کمم نیمت خپله علیکم په تاسو ولهلهکوم تهدون او چې تاسو لارمومومئ کمار سر رسولا کوم رسولاً لکه څنګه چ را لګلی منې کې پیغمبر منکم ستاسو د جنسنا ستاسو د نه او د کاام اوقبلی نه ی لوعلیکمې نه للی پتاسو تاسوانه یادونه زمونږ فَا كَوِي تَعْلِيم و ز کې کوم په کوي تاسو ولی مکوم کې طبا تعلیین درله در کوي د کې تهل حکمت ته او داهدي سوس نهتو و موکم تعالین در کوي تااصل دااصللم تتكونو تعالمون چې نوایي شکری دا کئی زمان دین آمات و احسانات و لا تکفرون ناشکری مکوئی یا ایوها اللوین آمنوا اے ایمان وعلو استعینوا بی صبر و صولا مدت غاری دا اللہ نپا صبر صرا و صولا و پا مصرا ان اللہم اصفابرین یقیناً اللہ رب العزت مرگره دے صبرنا کو دے ولا لا تقولو اموال لیمان لمن داغه چابار کی یوقتلوا فی سبیل الله یا غی اوجل شول د الله پلارکی اموات صداګ نیمړی بل احیان بلکی دوی ژوندری ولاک لا تشورون لیکن تاسو په هیګی نن دی پ ژوندون باندې ولا نبلو انکم خام خازمائش او امتحان بکم تاسو به سَلَغُونَ تِشِ بَانِ مِنَ الْخَوْفِ يَرِنَا دَشْمَن يَرَبَي وَالْجُوعِ او دَلُگِينا وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ پَکَمِ سَر دمالونو نا او لَنفُس يود نَفْسونو نا وَالثَّمَرَات او, او دمیونو نا چاچ پَدِي مُصِيبَتونو کِ صَبَرُ کو وَبَشِّرِ سَاوِرِين زِيرَ ور کَ مَحْبُوب صَبَر نا کُتا الَّذِي نَاصَبَر نا کَغَ کَسَان نِزَ سَوَابَتُهُم مُصِيبَتُن قالو رسیږي دوی ته سم مصیبت قالو نواید وی ان لله یقینا منغد الله يو و انا اليه راجعون او یقینا منغد دي الله ته واپس کیو اولایک دغه صفاتونو والے مؤمنان عليهم صلواتن پایوانی بار بار شابه سيدي مر ربهم دينا ورحمتن او بدی باندې رحمتونه دي واولائکهم المحتدون او کسان هم دا کاسان هم دي دي لار منن کیدا په هدایت تی ان صفا بیشک صفا ډه ری والمروا ومروا من شاعیر الله دی د علامات د الله نا فمن حج بیت اراچا چو کو حج الله او عمره کا فلا جناله نو شته د سګونه په دبانې یت کو و پهما دا چې توافو ک د دوارو او پهې ک سای وکې ومن ته توه او چا چې خوشالی سره وکوو خیررا سنی کې په ان الله ب ش شاکرن شاکرون شاکرون بور کوون کې د علیمهپوه دی شاکرون الله بدلې ورکي عالی موپوه دی ان لنه ب ک کسان ی تمونه چې پټه ایمان ځلله من الباتې هغه چې را لږلی دي مونګه من البناې <سؤال> دوااضې هو د لالونا <سؤال> او دواازې هم مسلود دی نه وله د خبرو د هدایت من بعدې مع پسس داغې نه ب نه الناس چې بیایان کلي دا خلکو تداخل ک تابې کتاب کې ولهکه دغه کسان یلعنهم اللہو الله پدوی بانے لانت را لیگی ویلعنهم اللہ علون او لانت وی پدوی بانے تمام مخلوقات اللہ الذین مگرا کسان تابو چی توبے ویستا چی حق بن پٹھو واسلحو او درست کلخ پل ملونا و بیانو بیانو کو خلقو تداغ مسائلو چی کمیتی پٹ کرو فولائی کداغ کسان توبو علیہم ز بهمهرببان وکم په دویوانې توبه قبولکم قبوله کوم وانتتهواګ الرم او ضیم ډې ارت قبل لون کې اومهروبان ان الذي نه بشهکه کسان ک فرو چې کافر دي و معتووه مړ شويدي همکو فارون او دی په حالک د قفر کې ولا که دا کسان آلی همم په دویبانې لانت الله لانت الله به وال د فرشتو نااس او د خلکو جمع د ټولو خالیدي نفیا امې ش لانت کې لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ان هماضابو سپ بکړی شي د دوی نذااب د جهننم وله هم یونضرون او نه به دوی ته انتظار وکړی شي اله کوم معبوط ستاسوو حاج رووا مشکل کو ستاسو ال هم واحد معبود دی لا اله نشتغی باللائک دے بادت اللہ سواد دغی اللہنا الرحمن الرحیم چی دغا اللہ دعام و محربان و خاونے الرحیم و دخاس و محربان و خاونے قلق السماواتی بیشت اپا او داسمانونو کی والارد و دزمکو کی و او ته اختلاف د شپیو د ورځې کې والفلک التی او کشتی هغه تجری رواني وی په بحر په دریا کې بماین فوناس په سبب د فائدې د خلقو ومان ذل الله او هغه چrali ګل لا من السماء د بر طرف نه مما انوونا فاحيا به الارض نجون دای کوي په دې سرزمکه بعد موته پس دو او د مرګ د دې ب فِيهَا وارکړ الله په دزمکه کې منکلی د د هر قسممه زنده سرونه وَتص... صری پاړولو راړو د هواګون کې چې کله یو طرف نه شيیکه بل نه وسهه یو ورز مڅخرې چې تا بهداره ده ب نه سماول کې کې له آياتین پهې ټولو کې دا الله د توه د دا اللهدو وجود نشاناتتي لقوممي یاون د هغهقومم د پاه چې داقل نه کارلی ومننناې بعضې د خلکو نه من هغهڅوک ديیت تخی مندون الله یا غینیسی سی واد اللہ نہ اندادن ایساداران ایسادارانی نیولی او دا انداد نو مراد دې دي کې خو دغه غخنایان معبودان دي یا غ دونیوی غلط مشران دي یوحبونهم وحسات دوی سره حب الله پہشاند محبت الله وال الذينه ها کسانه منو چې ممناندي ااشد دو ډیر سخدي حن په محب سا تولوکې للله د الله سره ولو یاره الذينه ک چریوینیها هغه کسانلهمو چې ظالماندي چې کله دیخ پر خدایان اووینی پررض دقییامت چې ر پهلاس کې خونفا او نقصان نشته د یاره العذابه کل چې به او ویني دا ظالمان عذاب لره نو خامخا دای په پوښی ان القوهت یقینا القوه او طاقت لله جميعا خاص الله لره د ټول او دې الله نه بغیر حبل سوق <كترج> بلا اسبابا په نفع نقصان رسول قادر ندي وان الله یقینا الله رب العزت شديد العذاب صح عذاب والد ع تبره الذي نه کله کسانو بزاره بهشي هغه کسانوته او چې د مشرانو من الذينه دا کسانونه اتبه او چې هغېته بهداریکی یعنی کشرانو ور اول عذابه او به ونی داضاب ت ت به اثاب کاټبشی پری بکڑے پری بشی پمن دوی کی ااسباب د خپل ولئی د غلطی مشری کشرای د پیرای مریدای دار د لیډرای او داغه د ما ته حوالی ااسباب به ختم شي وقال الذین وای بها کسان اتبعو چغی تا بداری کړي و دنیا کی یعنی کشرانو لو ان لنا کرتن کچره و مونږ تبيعا دنیا ته واپس کېدل فانا تبرأ منهم نو مونږ به جدا شوو د دې مشرانو نا کما تبرأوا منا لك څنګه چې دوی جدا شول د مونږنا کذالکوم دارنګي کذالک یعنی کار دارنګي وی یریهم الله خایب دویتا الله اعمال او مملون د دوی حسراتن علیهم د پار د افسوسونو په دوی باندې د پار ورته د اعمال خی چې دی تا افسوسو ناراضی حسراتن د پار د افسوسونو علیهم په دوی باندې او ماهم نبوی دوی به خارجین من النار وتنکیل اورنا یا ایه الناس ای خلقو كُلُوا <کولو> خَيْرَ مِمَّا دَعَوْسْنَا فِي الْأَرْضِ وَمَا قَدَّرْنَا لَكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا <تصفح> وَلَا تَتَّبِعُوا مَرْوَانِي گئ خطوات الشیطانې د قدمونو د شیطان پرسی إنه یقینًا دا شیطان لکم تاسو ته راځم مبین دشمن ذخرہ إنما يأمرکم بیشک دے حکم کئی تاسو تبیسو اے پناکارکارنو سراب والفحشائی او پا بی حیائیو سراب وان تقولو دا چوائی تاسو علاللہ پا اللہ رب العزت بانے ما حق خبری لا تعلمون چی تاسو بے پوئی گئینا او دلیلم در لخی غلط خبریم خیو دلیلم خی و اِذَا عَقِيلَ لَهُمْ كَلَّ شُوَيَ رَشِدْوِتا اِتْبِعُوا رَوَان شَيْءَ مَا أَنزَلَ اللّٰهُ دَا غَدِن پَسې چَلَّارَ لېګلې قَالُوا وَايذِ بَلْنَ تَبِعُوا بَلْ كَمُنْغَ خُرْوَانِي گُو مَا دَاغَ تَرِيقُ پَسې اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانا چَمُنْغَ مُنْدِلِي عَلَيْ پَغَي مَانِي آبَانا خُلْ مَشَرَان هَوَلَوْ كَانَ آبَؤُهُمْ اگر کو مشران د ویلا عاقلو نشئن چنه پوی دلپس شید دین باندې ولایا تذ نو نو پس ملارو ومثل الذین کفروا د آیات کریمه دو مقصد نو یا ماننداو مثل الذین کفروا مثال دا کسانو چې کافر دي چ کله دایدا خپل خدایان د حاجتونو لپاره مدد کوي کما صلی الذی پشان د هر کس دی ینعقوا چا وازونه کوي بما هغه تعالی اسمعوا یعنی هغه غیانو او تا وازونه کوي لا اسمعوا چا یورین الا دعاء او نداء مگر دعاءن بل نو ندان او واز دعا و ندا بازه لما ویلی یو شری دی او بازه وی دعا و ندا یو شه دی خو دعا نزدی لچه آواز که نو اغیی تا دعا وی او لره لچه آواز که نو ته تا ندا وی نو اللا وی دا مشرکان چې خپل خدایان را مدد که مثال دا سه دی لکه یو که خپل و گڑو تا خپل و غانو تا وازو نکه ای خو چه غا خو پا مقصد نه پویی یلا یات معنا داوا داوی او داعی د دین مثال پیش کړي نبی رسلام یا یو بل داعی چې دین طرف ترابلل کړي ندان نمنن کی کافران مشرکان داسي دي لکه غانو لسړی چې ویلې کې نه په مقصد نه پوي و مثل الذین مثال دا که سانو کفروچ کافرین کا مثل الذی پشان دا قصدې یا نعقو چغا وازون کئی بما لا یسمعو آغا سی زنو تا چغی اورینا الا دعاء و نداءن مگر بلناو اواز سمون کان دی دوی بکمن گنگیان دي عمیون لاند دی فهم لا یاقلون ندی اقل نلری یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو کلو خری من طیبات ماں دبا کو هغه سيزون نارزقناكم چې رزق مې درکړې تاسو ته وشکوروا لله او شکریا دا کوي الله لره ان كنتم کچريي تاسو يا هو تعبدون خاص دي الله لره عبادت او بندگي کومږي انما حرم ما بشك حرام کړ دي الله عليكم الميت تپتا سباني مرده را ودما وینا ولهم الخنزير اوغه هدا خنزير و ما وغه شي در باندې حرام کړه ده او هله چې आवाज پورته کړه شوه ده بهي پاغه شی باندې لغیر الله د بار د نيز دیکت د غیر الله چې هغه اولیاء او د بابا د بوتا د منم نظرانا شکرانا منخت یو له سمره فمن چې محتاج کړه شو په لوګه کې غیر باغن نو ده نافرمانی کو ان کے ولا عاد نہ نو زیادتی کو ان کے فلا استعمالے نو نشته گناہ پدوانی کددی دید مردار نہ دم روخڑے چزانے پر مرگ نہ بچ کو ان اللہ بیشک الا غفور الرحیم بہن کے دے او محروبان زم ان الذین بیشک ہا کساں یقتمون چئی پٹئی ما انزل الله هو هغه چ را لګلی د الله منل کتابي کتابنا کتاب نه ونهوي او واخلی دی ددي کتاب په پټولو به نخمننقلليله هغه پیسې او دنیا چې لګ ده ولا کغه کسان ما یا کوونه نهچويد فی بتونې هم پخپلو خیټو کې الل ناه مګور وله یو کلې مهم الله خبرې وو ان کې دې سره الله خبرې در رحمت یومل <تصفح> قیامت پرز د قیامت ولا یزکیهم او نبا پاک یلا دوی د پاکې دوه معناګانې وي یعنی پاک بن کې دې د ګناهونو یا ولا یزکیهم الله د دوی سنا نه بیانې دې صفت نه بیانې لکه مخ کې در لتیر شول د بعضې بندگانانو صفاې بیارکو چې علیہم کالیم ساتو مرب ورامه دا الله د بعضې صفتونه بیانول د یو مع دا ولاو ځ ک هم الله بهدی صفت بیان نه یا عام معې او لما داقیې ولاو ځقي هم پاک بنو کې د د عذاب همهذااب علیم او د دوی د پاه عذاب ذااب اولائک اللذینا دا هغه کسان دي ايش ترود ولالتا چې دای اغست دا غورکړې د گمراهی بل دا په بدلې د هدایت کی ولعذاب اغورکړې د عذاب بل مغفرہ په مقابله د بخنه د الله کی فما اصبرهم للنار س ش دې چې صبر نا کی ګرځولي دي د ویلرال نار په اور د جهنم باندې ذالیکا اشاره دې ټولو ته یعنی دا د اور په خټه کې چول دال لا چبو اور سر خبرې نه کوي دارنګ الله به پاکه نه ذالک داب ان الله په دې سبب چې یقینا الله رب العزت نزل الكتاب علی غلید الكتاب بالحق د بار او د حق سرګندې دو وای انلذین بشکا کسان یختلفو فیل کتابی چې غی اختلاف کوي په کتاب باندې لا کې لفی شقاکم بعید خام خادی په مخالفت ډیر لری کې د حق نام دې دی په ډیر لری مخالفت کې د حق نوا کی چې دې دا الله په کتاب کې اختلاف کوي کله وېداد سحر کتاب دې او کله وېدا د شیرونو کتاب ده او کله وېدا د پخوانو کیسې له صلب الرحم الله و ان ده ته شني کیدا انت دا چوال وای تاسو مخ نه خپل قبل المشرقي په طرف د مشرق باندې او د مغرب باندې ولکن البره لیکن خاوند نه کای من هر سوګ ده امن بالله ايمان روړې په الله باندې وليو مې الاخر او پر رزي رست نه باندې ولملائکې ایمان روړې په فرشتو باندې چې د الله یو پاک او نوراني مخلوق دې ولکتاب ایمان روړې په تمام او کتاب کتابو باندې ورنبيینا ایمان روړې په امبیاء علیه الصلوۃ والسلام واتلمال ورکوې مال علاه به سر له محبت دې مال زوی القربا اخپلو اخپلوانو تا والیتاما یتیمانانو تا والمساکینا و غریبانانو تا, تا و السبیلی و مسافرو تا والسائلینا او سوال کون کتا چغیر زکاة سوال کئی یاد خیر خیرات سوال کئی وفر رقاب او پازادو لودو غلامانو کی اعمال لگئی واقام السولا تا پابندی کئی پا مزوات الزکاة او ورکی زکاة ول موفونه او پاللی کوي په خپلو وادو بانې واده چوکې هغه پوره کوي ول موفونه پ رواللی کوي بیا هې هم په خپلو وادو بانې اده هدو کله چېډی واده په وخت د د مال کې ودور رائ او په و تلیف د بدن کې باسائ د ما لغه تلیفته لکه لګه شوه او فقر شو او دوور راوي دننی تلیفته لکه بیماری او دردونه تلیفونه شول وحین الباس او په وخت جهاد جهات کې مضبوط وي او صنا کوي وړ کل نه د هغه کساندي سوودکو چې دی په خ ایمان ک رشت دي اوله ایکه هم المتقون او درک کسان هم دوی دی پر ازگار هم دوی په حقیقت کې متقیان دي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کوتبہ فرس کړه شویل علیکم القصاص او پتا سبانی بدلا غستل برابری کول فل قتلاب وجلو شو کی الحر ازاد به قتلول شی بالحر په مقابله د آزاد انسان کی والعبد و غلام و اجل شي بالعبد په مقابله د غلام کی والنساء زنان و اجل شي بالنساء په مقابله د بلی زنانه کی فمنع سوق عفيه له افه وکړی شي دتا من اخیه دی طرف ضرور د نام رور مراد اغا ولیو دم دی اغا سوق چې دا غ مقتول وارث یا من اخیه اخنه مراد غ مقتول په خپل دی فَمَنَا سُقِفَ لَهُ جَمَاعِ فُقْلِ شِذَ تَمَنَخِهِ دَطَرَفَ ضرور ددنا شَئٌن سِز فَتَبَ با عَمَلِ مَعْرُوفٍ نُطَابِدَارِي بَي پَنِي کِ تَرِيکِ سَرَام وَعْدَاؤُن أَدَا كُول دِ دِيَّت دی بَي وَرَسُودَ مَقْتُول تَ بِهْسَان پَخَيِسِ تَرِيکِ وَأَدَاؤُن أَدَا كُول بَي دِ دِيَّت دی دی إِلَيْهِ دَغِ وَارِثَانُ دَ مَقْتُول تَ به احسان په خيسته طريقه سراب ذالک ال حکم مذکور تخفيفن دا سانتیا دمر ربکم استاسو درب د طرف نا و رحم او رحمتو مهرباني د الله فمنعت دا چا چیزات او کو بعد ذالک پس د دینه صلح او کا معفيو کا او بیازاتې کوي فله عذاب نلیم نودای د پاربوی عذاب دردناک ولکوم تاسو دپاره مسلمانانو ف قاسې په قصاس او بدې غستو کې حیاتون عجی بجوندون دی یا اولباې داقل خاوندانو لاله کوم دی د پاارتته تقون چې تاسو زانونه اوساه د نااجز قتل نام کوتبا ل کوم فرسکي شوي دي په تاسوانې د حدوره کله چې را حاضر شي احدا کم الموتو یو تاسو تمر ان ترک خیرن کپریخی وی سمال نو په د کڑشو دیل وسیعت و وسیعت لیل والدینی دا پار د مورو پلار والاقربینو دا خپلو خپلوانو بالمعروف دا نیکی طریقی مطابق حقا علی المتقین دا خبر حقا او لازمت معروف دنیو کې طریقې مطابق حقا علی المتقین دا خبر حقا او لازم د اپ پرزګارانه معنی ابتداء د اسلام کې دا حکم بیا منسوخ شوو فمن بدلهو هر هغه چا چې بدل کړه وسیت بعد ما سمعو پس د دین چې دا اورې دلو دا فانما اسم علی الذین بې شکه غونه ددي بدلولو د سییت پاه کسانو باندې ووي و بدلو نه هو چېغې دا سییت بد ان الله ب شله سمي اونالیم او ریدون کې دی او پهه دی فمن خاافه هره غڅوک چېریدو ممو س د سییت کوونکې نه جنفن چې د به ده کې خبرې نهغل ته میلاانو کې جنف ماناوه میلاان کول او مراد دې ظلم او من خافه غسو یریدو مم سند وصیت کونکې نه جنفن دو ظلم نا او اثمن یاد گنا نا ف اصلح بينهم نو صله او ک پمند دوی کی فلا اسم له نو نشته ده گنا په د ان الله بیشک الله غفور الرحیم ډیر بخون کې او مهربان دې یا <تحس> ایه الذین امنو اے ایمان والو کوتی علیکم اسو یامو فرس کړي شوي دی په تاسو باندې روزي کمال کسرنګی کوتی بچ فرس کړي شوي عللذین فاکسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخ کیو لعلکم دې پار اتتقون چې تاسو پر ازګاران جوړ شې ایامم مدات دار روزي دی رازیش میر کړي شوي ای یامن معدودات دار او جی دی رزش مر کړی شي فمن کان ناراو سوق چی وی من کوم تاسو نه مریض ون بیمار او علا یاو دی په سفر باندې او روجې نشونی وی او روجې نیول ولا تکلیف او روجې وخړه فعدت تنو په د بشمیر وی من یامه نو خر رز نورو د روجو قزا ای بهارو گرځي چې کله سفر ختم شي البي ماری ختم شد وعلى الذين باق سانو بانیوت وی کونه چیا غی تا قدر او جی لری فدیه تن توام مسکین چتوام د غریب دی آیات علماء مختلف توجيهات کړي د صحیح روايات مطابق وایکل چی روجی ابتدا کی الله فرض کی نو پنیو او ننیو کی یو مسلمان ته اختیارو کچار روژنی وه او کچار روژدننی وه او هغې په مقابله کې یو غریب ته تو عاممرکو لور داهکم منڅوخ شوي نو یو معه په کېدا وه والل الذي نه پا کسانو بانددي یو تو قوونه هو چېغ د روجیي طاقت لري فیتتون ن دا چغسه شو دی تو عاممو م کې تو عام دی یو غریب دی او بعضې چې یاد منڅخ نه ګړي نه په ک دا تووجې کړي واللله نه پا ک سانوبانې ی توقونه هو ویدې کې لاې نافه مقدر رووه چې هغې دروجوو نیو طاق نه لري فتون ف دا تو عام ممسکین چې تو عام د غریب دی فمن ته تووا خیررا چا چې خوشالهوي سرهکو خیرنی یو کار دې کوي او وای او زیاتی عملتا یو مسکین په زبان دو لورکل ددو په زی درې لورکل فاو خیرل له نو دا وړه غوروی د پاره وان تاسو مو او دا چیرو جو نسای تاسو خیرل لكم ډیره غره تاسو د پاره ان کنتم تالمون کی چریه تاسو پوی دن کی شهر او رمضان الذی میاج د رمضان هغه انزل فيه القران شرع نازل کړي شوی دی پدې کې قران د قران د نزول ابتدا دا پر رمضان شریف کې شوی وا او پر رمضان کې پليله تل قدر کې شوی وا یو مانا دا وا انزل فيه القران چې په دې رمضان شریف کې قران نازل کړي شوی دی یانه په شپه د ليله کې قران نازل شو وا یا میاش در رمضان غ انزل فيه القران و چرا نازل کړي شوی پشان پرشاند دی, دی کې قرآن د دې فضیلت بیان کړي وهدل الناس دا قرآن هدایت دې لپاره د خلکو و بینات من الهدى او پدی کې واضح دي د دلایل و نا و بینات من الهدى او پدی کې واضح دي د دلایل من الهدى د هدایتنا والفرقان او اودا قرانی حکیم فرق اون کې پمند حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر ہرا غسوک چې حاضرو د تاسو دی دې میاش تیتا میاش را لاو دې حاضر دې مسافر نه فمن شهد ہرا غسوک چې حاضر او موجودو مسافر نو منکم الشهر د تاسو نه پدی میاش کی فل يسمح نو دې رو جو نسی ومنکانه كَانَ او راغڅوک چې بمارو اواعله سفرین یا او د په سفربانې فعددتون نو لازم نې په دبانې شمیر م نه یا میو خر د نورو قضی بیره ګرځئ یريد د الله ارااد لري الله ب کومللی سره په تاسوبان د دا ساتیا ولا او دید پارا چی پورا کئی تاسوش میں ارد روجو ولی تو کبیر اللہ او دید پارا چی لوی او بڑای بیان کئی دا اللہ علا ما داکم پاغا طریقی بانی چی اللہ تاسو لہ ہدایت کرده ولی علا کم دید پارا تشکرون جی تاسو دا اللہ دنے متن و شکر داکی او سالک عبادی او کله چې تپوس کئی تانا ایزما محبوب زمادہ بننگان ې زما د نېوالي او د لري والی, والی باه کې قري نو یخن زه ډیر نې منپېېبار دی لمو د قبللولو وجیب قبله او دعوتته دا دوه د دوعا کوون کې زادان کله چې دعا دوه غواړي ف ی نو په کار دی چې د قواللی و کې د حکومونو زما اولی نوبي او ایمان روړي په معوانې لال او هم رو شدونور دد د پاه چې د لا رومومي فلی تجی یو مع نه داوه چې کله ار وخت دعاگانانې قبلوم نو فلی تجی دې دی اوله قبلو الزم فليستجیبولي فليستجیبولي د دې تلب کی هغه قبلو الزم چې زه د دې دعاګانې قبلو نو د طلب تلب دا غيو کی یا معنا داوا چې سرنګي دا بند ماره بلی او زه د دې دعاګانې قبلو نو چې را فلم دې زمو منی کی او الله سترا بلل کید دین طرف تا فلی استجیبولی نو دید قبول والو کی د دا دعوت زم دا اچ کله زرا بلم لکسرنگ دای مارا بل یوز دای دعاگان دا دا قبلوم ول یؤمنو بی او ایمان د رودی پماوانه لا اللهم يرشدون دیره دی دا پارا لارو مومن دخل دنیا او د اخرت د مقصدونه د پارا او هلله لکوم حالالکي شوي دي تاسو دپاره لله ت سوامې پهشپدهروجو کې هرره فو نیردیکت صحبت اعلانې سا کوم د خپلو ب بیایانو سره هو نه دا بییانې لباسو لکوم پرده د تاسو دپاره وهتم تاسوو لباسون له نه دی د بیایانو دپاره ای ماه سوه یعنی دا بیویاں تاسو د پردہ حرامونه پردہ دا او تاسو د دې د پردہ حرامونه پردایي او باز د لباس معنا دا کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنہ وايي هن دا بیویاں نه لباسلکم سکون دے آرام دے تاسو د پروان تم لباسلھن او تاسو سکون ویتمینان دې د دوی د پرارم عم الله الله ته پهتهوا کوم یقی نن تاسو کونته وي تاسو تختانونه انفسه کوم چې په نقصان کې موچولیو نقصان کې موچولیو ځانونه خپل پهتابباللی کوم الله ستاسوتو بهقب وعفا او ما موافان کوم مافی, مافی کړې نا کم چې دې حکم بدلیدو دون مخکېسه شويفلل ا نه نوس باش رووه یو زے والے کوې د دوی د بیان سره وب ما كتب الله لكم وب تغو الټوي ما هغه اولاد كتب الله لكم چلل الی کله د دی کړه د تاسو یو معنا د دې دا یعنی صحبت کې هم بستری د بیبي بی سره کې نو مقصد پکی دا کو چې نه ک اولاد به الله یا مانم ما دا عبارتو د محلنا وب تغو الټوي ما هغه محل كتب الله چې الله حلال تاسو لپاره كتبو په معنا دا حلال ولس یعنی حرام محل ملټوي وب تغو ما كتب الله لكم یا دمانهوا یعنی پښپد روزي کی د وی وی سره صحبت هو جائز دی ویولو و یو لوی مقصد د نهیر نه شي وبه تغو اولهټوي ما هغه للت قدر که تبر الله لکوم جلهلي کلي د تاسوونه پاارم وکولوخور وشره بوس کوي حتى تردي طب نه لکوم ختون بيضو چې خکارهو سرګن شي تاسولامه هغه مز سپین من خیتویل سوددي د مضی ور نه منل یعنی د سبا نام مات مماتې مسمه بیا پره کوي روژ لل تر شپې پورې وله تو باش روهن نه همبستري او صحبت م کوي دې ښځو سرانتهما او حال دا دی چې ی تا سویتې کاف کوون کې په جمعماتونو کې دا د الله رب العزت حکم نزید دا د الله فلی دی فلا تقربوها مورز د کیږي دي تر مخالفت پنيت کذالک دارنګیو بین الله او بیان الله تاسوتا یاتی احکامات خپل دارنګي بیان الله آیاته آیاتون خپل لناس خلقوتا لا اللهم یتقول دې پارچ دیزان دا الله د مخالفت نه بچو ساتي والله ته کولو مخورېموواله کوم معونه خپل بین کوم په خپل منځ کې بلباتې په غلې طریکې وت دلو موور کوي دا معلوونه ل حکامېغللته کې معنو ته تاسو فریيق ی من نه موالل نې د معلونو د خلکوونه بل اسمې او حال دا ده جتا سپوه گئی احی اللہ تپوس کویتان محبوب دا په پا بارد دی میاشتو کی سید اولی وڑای نو بیا غٹا شی بیا رو رو پا کمیرا روانی قلور تواہیا دا میاشتی مواقیتو لنناسی آلی دا وخ پی جندو د پاره د خلقو والحج او د حج ولیس البرو او ن د نیکی بیانتا تل بیوتا دا چراتل کوي تاسو کورونو تمن تا ظهورها د شاگانو د طرف دا دی کورونو نا ولکن بل برا لیکن خاوند نیکی منا سوک د اتقا چ غزان د حرامو او د شبحاتن بچو ساتلو واتل بیوتا راتل کوي کورونو تمن ابوابها د دروازو د طرف نا وتق الله د الله نه ېږيله الله کوم دی دپاره چې تاسوو توفلون کامیاب ش وقالوفيسببييل الله جهات کوي د الله په لاه ک الذينه دا کسانو سره یوقات لونه کوم چې غې جنکيته او سره والله تعتهدو زیاتې م کوئ زیاتې م کوئ چې زانانه ووجئ ان الله <سؤال> بشک الله <سؤال> لا یحببل مووتځین میناو محبت نصاتې د زیاتی کوونکو سره وختلو هم او قتل کوده کاافان حيیثثقیفته هم کم ځای کې چې مویدوي و آخرجو او شړی دووي من هیسوخرجوکم د کمځې نه چې را شړلی تاسو یعې د مکې معظې او شرق د مشرقانو او شد من قتللی دیر لوی دې د قتلولو د دې مشرکانو نه په حرم شریف کې دای چې حرم شریف کې کم شرک کړي نو هغه ډیر لوی دې د دې کافرو مشرکانو د قتلولو نه حرم شریف کې ولا تقاتلوهم جګړه مکوي د دې سره عند المسجد الحرام مسجد الحرام سره حتا تر دې پورې یو قاتلوکم چې د جګړه شروع کی تا سره فيه پهې مجدې حرام کې فین قاتهلوکم <سؤال> که چری جنګ کولو تا او سره پهې مجد د حرام کې فختلو هم نوې وجهوي قذاېکهجزه اول کافرین دارنګې څزاده د کافرو فینین ته که چری منه شل وي تو ب وسته فن الله ب ش الله غفوررحم د بخون کېومهرببان ولو هم جهاد کووید دی مشرکان وصرا حتا تردی لا تکون فتنتن چپات نشی شرک و یکون الدینو ش دین لله خالص د الله د پارا فینن تحو کچره من شول دا مشرکان د یقبل شرک نا فلا عدوانو نشتذ زیاته الا علی الظالمین مگر پر ظالم انو باندین الشهر الحرامو میاشت د حرمت بشهر حرامې په مقابلې د میاشې د حرمت کې دا داله چې الشر دی کې د اللیفلم د ه دپاره او مرراتې یو معلومه میاش شي نو بیا معی شهرر الحرامو میاش ته د حمت بشهر حرامې په بللی د میاشتې د حرمت کېده یا په ک الفلم الشر کې د جننسو بیا داوا شهر الحرام میاشت د حرمت بشهر بش الحرام په مقابله د میاشت د حرمت کی وی ول حرمات قصاص ول حرمات قصاص او د عزت سيزونه په برابرۍ سره دي ول حرمات د عزت او د عزت سيزونه په برابرۍ سره دي فَمَن يَعْتَدِ دَعَوَاتَ چاچ زیاتیو کو کوم پتا سو باندې فَاَتَدُو نَتا سوم زیاتیو کَی الیهِ پد باندې به مسلمات علیکم پَمِسَللاغی چ زیاتیکړی پتا سو باندې وَتَقُ اللّٰهَ دَاللّٰه نو یری گی وَعْلَمُوا بِشَیْءٍ اَنَّ اللّٰهَ یَکِنَنَ اللّٰما الْمُتَّقین مَارګرې د مُتَّقیا نو وې وَاَنفِقُوا فِی سَبِیلِ مال لگو اید اللہ لارکی و لا تلقو مغرز و ایزانو نخپل بی ایدیکم پخپلو لا سنو سر ایلت تحلوکا زید حلاکتا چې جہاد پریزی او مال لگو الپریزی نو مسلمان ته الله و ایدہ ختزان پخپل حلاکے و احسنو نیکی کوئی یو مانے داو و احسنو نیکی کوئی یا و حایسته ګمان سا ای په اللهبانې چې کم مال دوله ګولو د هغې بدر ل ان الله یو حببل مسیين بشک کا الله محب سااتې دنی کمل کوونکو سره وااتمل حج پوور کې حج ولو عمرره ته عمرال الله د پاه د الله فین اوستونم کچرې بندکړی شوي تاسو د دوشمن د دو ووج یاددهبي مار یو د مرض د ووجه فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ نُو لازم نی پتا سبان اغاچی ویا ساند قربان اینا وَلَا تَحْلِ قُرُوسَكُمْ مَكَلَ وَيْسَرُ نَخْبَلْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُو تردی چورسی گی ساروی د قربان ای محل لازے دا لالیتا دا حرم حدود توردن نشی فَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ مَرِيدُ عَنْ هر اسوک چوی د تاسو بیمار او به یاوی په دبانې اذان څخه تکلیفه مر راځي د سر دنا نه فیدیهت نو په دبانې فیدیه من سيام من دروژو چې دري روجي بنسي او صدقه یا خیرات کوي یعنی پشپګو مسكينا نوبان نه او نو سوکیاو قرباني کوي فیدا منتم کله چې پامن شیطان سو فمن تمتعا اغا چا چې फायदा غستو بل عمره ته په عمره سره اله حج حجتا فمست سر منل هدي نو لازم ني په دوانه اغا چوي اسان د هدي قربانینا فمن لم يجد چا چینو مند قربانی, قربانی او د قربانای وسو طاقت نو فصيام ثلاثه یامین روجي بنسد ري او رزي فل حج فرض د حج کې وسبات او روجي و ایدار جاتم کل چروا واپس شی تا سود حج نخ فلوته نونو تا تل کا شرطن کامل ادا لسرو جینی پورا ذلک دا حکم لمن دا چاد پار وی لم يكن اهل هو جني اهل الله حاضر المسجد الحرام حاضرو نزد مسجد حرام سرا واتقوا الله الا الله نو یری گئی واعلموا به شيء ان الله یقین الله شدید د لایقاب سختهواله دی ح ح اشرم معلومات دا میاشتې د معلوم معلوې مییاشيري چې شال زل قده اوله سرجې د زول حجردي فمن فره حر غه چا چې کو په ځانبانې فیهن ح جا په د میاشتو کې ح لازممي ک څنګه یع احرام او تړلو فلا رفصا نده بنیز دکت نکي د خپل ویانو بی سره ولا فسوقا او د نا فرماني کارونه بنکاي ولا جداله جگړي بنکاي د مرغورو د خادمان سره فل حج پرز د حج کې وما تفعلوا من خير اغه چوکي تاسو د کم نیک عمل نه يعلمه الله نو الله پاغي باندې پوهي ودو د ځان سره د سفر سامان يو صحیح په نه خیرره زادي بهتر دغه سامان د سفر نه توا پر زګاري دا ع ت قوځان بچ کولي سوالله تقونيزه او یریږ یا اولی للباب د عقل خاوندانو لیکم جنا نشته دی په تاسو باې مو منانو مسلمانان وګونه انته تهغو دا چې لټوي تاسو فضلًا من ربكم حلال مال له طرف دخل ربنا د حج په موسم کې حج نمق يا رستو تجارت کوي فإذا أفضتم من عرفاتن کل چې را واپس شې تاسو د عرفات مقامنه الله نو یاد وې لاله ري تلبيہ وایي لا الله وایي دعا غانه عند المشعر یعنی په مدلی کې ن مدلی سر یعنی په مزدلی ووز کوروو یا د وي دا الله کمه هدا کوم لکې څنګه تاسوله د ح د د اج احقاماتو تعلیم در کړی دی وم اگر کوي تاسو من قبلی من قبلې مخکې د تعریم در کولو د مغی درالېګلو ذ القرآن لمین الضالین خامخازنه په هانو نام ثم فیزو بیا راواپس شي من ہے سفاد الناس د کوم ځای نه چروا واپس کی خلک واستغفر الله هذ الله نه بخنو غړی ان الله غفور الرحیم بشکال لا ډیر بخون کیو مهربان دی فاذا قد کل چې پوره کأي ادا کأي تاسو مې ناسکه کومه افعال د حج فذكر الله یادوي الله ک ذکر کوم باکم پشان دی ادول استاسو فلا را نو خپل لرا او شد ذکر یا دې رضيات پادول کی فمن الناس الله واي باز خلقنا منا اسوق دی یقول شوای ربنا ای زمون رب اعتنا را کی منتفی الدنيا په دنیا کی وما له او نوی د دوی د پاره په اخرته پا کې من خلاق صبر خاوې سا ومنه مو بعض د دینه منا او سوق دی یقول چ وای ربنا ای زمونږ رب اعتنا را کی منتفی د دنیا په دنیا کې حسنتا توفیق دنیکو نیکو اعمال او په اخرته او کې حسنتا بدلی د نیکو و نه بچو سااتېمونګه ذاب نه دا ذااب د ور نه ولا که دغه کسان ک دااتش دنیا غښتو والري او که دا دنیا و خیررت دواو غختتو والري ولا که دغه کسان له هم دووي د پاه نه شويونه حصاب وي م ما دا س والله سري او حساب ډیر زر حسصاب کوون کې دسترکې د رب په مخدار کې مخلووقاتو سره حساب به وکي ووز کور الله یا د اللهفی یا م معدوودات پاغ او ورو شمیر کوړو شوکې دی هغه درې رضې د یا متشرق مررات او مررات ی غه تبیرو نهري پهمنتهعد جغه چا چې تواو کف په دو ورو کې فلا اسممال نو نشته دی ګونه پهبانې ومن تا خرا سووک چې رو پاتې شودرې او ورځیت او په مینا کې شیطان وشتل فله اسمالې نو نشتېګنا په دبانې لمه نتقا داه کوم دغه چا دپاره دی تقا چې غ دا له نه یاېږي و تقلله اویېګ ایید لا نه په کارونو کې لممو پوه شيء ان نه کوم یقین الله ته توشرون به بن الناسې الله وایي بعضې د خلکوونه منه هغهڅوک دي یو عجبوکه قولو هو چې تعجب کې چې تا لره قولووينا داغوي ف حياتېدن پهژون د دنیایا کې پهباره د کارونو د دنیا کې په باه د عصابو د معیشت کے الله ګوا الله الله مع پاغ سبانې فيقلې چېره د وي وهو لذل خصام او دوی سخ جګړ مار سخ جګړ مار وی یو سووی چې زه د اسلام خیرخواهم لیکن ځل کې د اسلام سره عداوت او دشمنی و و اذا اتولا د دې دوه معنا غا وی کله چې واوړی ستاد مجلس نه یا واذا اتولا کله چې سمشرتي جوړ شي پزمک ککی ساع کوشش کوي فی الارض فیادی دا پارچ فساد وکي لیفسد فی ایدی لپاره چه فساد پھیلاو کی پدې ځمکه کی ویهلک الحرث والنسل او هلاك کی فصل او نسل لرا والله لا یحب الفساد الله محبت نه ساتید فساد سرا واذا قیلکل جویل شی دی فسادیانو یانوتا اتق الا حد الله نه اویرینګه اخذت ال نو اویسی د ریزت رووني چېدلله راغه خپلی زت بل اسمې پهګونه سره اخپل گنا ګنااکل له مجبوره کې فخص به هو جهننم کافی دی د کس د پااره جهننم له ب سل میاد او خاامخ بد دی جهنم جهننم فر شو وې نن ناسې بعضې د خلکو نه مناسوک يشري نفسه چې قربه خپل ځان یشری نفسہ یعنی یبیغو خرسی نو خرصول نو مراد دی کہ قربانول ومنن الناس بعض ذ خلق نو منا سوق دی یشری نفسہ کہ خرسی خپل ځان قربانوی خپل ځان به تیغا امر ذات الله د پاره د د رضاون گئی ده الله والله رؤوف بالعباد اللهم انا کون کې د خپل بندگانو سلام یا ی هلدينا مننو ای ایمانوالو او وردن نه شفسلې په اسلام کې کا فتن پوه والله تتهې او مانېږي ختوواې شیطانې نه قدم منو دشیطان پسې ان هو یقی ن داشیطان لکوم تاسو دپاردو مبی دشمنښکاره په زلم که چرې میلاان د اسلام نه پهوردن نه کېدو کېزلتهم که چری تاسو او دی میلاان موکوو د اسلام نه پهوردن نه کېدو کې من به دم ما پسس داغې ناجا ت کومون الب نهات چې راغل دي تاسو تووااضح د لال فلممونو پوهشي ان الله یقین الله ربې زد عزی زون زور ور دیهقیمه حکمتالله دی حلی یان زورو نا انتظار نکوی دی یلا ایا ت یهم الله مگر دا چراشی دی تعالی کما یلی کو بشانه هی فی ذللم من الغمامه پسورو ک دوور یزنا ول ملائکۃ فرشتي راشی وقد یل امر او پورکڑے شکار ری بنګانو فیصل ولټول وکړیش وَلِلَّهِ الَّذِي رَبُّ الْعِزَّةِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ واپس کې دلته ټول کارونه دي ټول کارونه ورته واپس کړې شي سل بني اسرائيلہ تپوس قدم بني اسرایلو نا کم آتے ناهم ډیر ورکلیو موږ د ویتا مين آیتیم بییناده نشانات او خکار او خکارونه و منو بدل اراغا چاچ بدل <سؤال> کو نعمت الله نےمد الله من بعد ما فسدا غن جاءت هو چه دا نعمت تراغلی ف ان الله بے شک اللہ شدید الیقاف سخذاب ولید زوینا خاسته کړه شوی دی للذین دعاک سان و پارک فروج کافر دی الحیات الدنیا ژوند دنیا دنیا ژوند ورتړې خاستخ کاری ایس خرونه او دا كَي ټوکې الَّذِينَ منن الذي نه دا کسانو پورې عامو چې ممنان دي وال الذي نه ها کسان ات قو چې غوی ځان د شرک نه بچکړی دی فوق هم د پااسهدي کافرو به او ملقي پره ذقیاممت والله یرزو ق لاارز کور کوي من یاشاواغ چالی چې فه شیبي غیرصاب بصاب بي کتابه نو یادې دنیاوي رزک میلا دی یا یو مانوي رزق د چغدا ته الله د دين او د ایمان او د قران تا دا بيداري ده کانننا سومتم واحدتن او خلق دله يو فباصلىح النبيين نور علي غلي ولرب لز تنبيالهم الصلاه والسلام اصل کې آیات کې عبارت کې حذف او تقدير عبارت کې یعنی خلق دله يو دا آدم علی السلام نه راوال ترلس پیړو پوري نو اختلاف پکې راغی شرک پکې پیدا شو نو دا اختلاف د ختمېدو د پاره فباس الله النبین علی گلی ول لا پیغمبران مبشرینا ذیرے ورکون کونکی و منذرین اور ير اور کونکی وان ظلموا الملکتاب علی گله ول لادین انبیاء علیهم الصلات والسلام سره کتاب بل حق د حق د سرګننې دوه پاره لِيَحْكُمَ بین الناس دَذې په اړه چې فیصله وکړي الله يا فیصله وکړي دا کتاب يا فیصله وکړي انبيالهه مسلط والسلام بین الناس په مند خلقو کې فيما پاغه حق کې اختلافو فيه چې دي خلکو اختلاف کړو په حق کې ومختلف فيه اختلاف نو کړي پدې حق مسلو کې الا لذي نمغرا کسانو اوتو هو شغل دا کتاب ور کړی شو مم بعد مما پس دا غنجاتهم البينات چراغ ل دوی ته واضح دلائل دا اختلاف وکړو بغي بينهم د وجې د بغوز او د حسد او د کینې نه په خپل منځ کې فعد الله الذين امنوا نو هدايت کړو الله کسانو ته چې مؤمنانو لما اغا حق طرف ته اخت... حق هاغت اختلافو فيه کدي خلکو اختلاف کړو پاري کي من الحق د حقنا باذنيه په خپل توفيق سره والله يهدي الله هدايت کوي ميه شاو چاله چخه خشي الى صراط مستقيم طرف دل عاريني غتا ایا غمان کوي تاسو ونت دخلل الجنه دا چوردن وبشي جنت او لمما ياتيكم او تروسه پوری راغله بنی تاسو تمثل الذين مثالو صفات دا کسانو هلو چغی تیرشیوی د مین قبلکم تاسونه مخکی مسدتهم الباثاو رسیدلی و غی ته تکلیف د مالونو ود ور او تکلیف د بدنونو وزول زلو د الله ال لاره کېجرکول شويوو سخته یو یاریو تکلیفونه پ راستلی شو ح یقولله رسولو ترد چوبوي پېغمبر دپه د تصلی د قوم والله نهوه کسانو آمنو چې ممنان به او ماودې پېغمبر سره مط الا خبر شيء ان نصره الله قب یقین ان دا دله راد یسونهکه تپوس کوي تا نه ماذاون فقون س ش خرج کې یووي لګي قل ورته ووا معفق اغ چې تاسوکممال لګويغ چې تاسوکم لګوي من خیر نه سمالنا فل نو په مور پلارې او لګوي نفلي خیررات دی او واللی دیرو له ضرورت د رومبې پایو لګو ولهقربینه او په خپلو خپل بانوبانې ول اته او پهتیمانانوبانې ول مسا ک او په مسکینانوبانې وابې سله په مسافربانې وما ته حاللو من خیرین اوغ چې کوي تاسو من خیرین د س کوملناه ان الله هبي علیب ب شقال لارب بلزت پهغیبانې پووه دی کوتبا فرسکړی شوي دیلی کومل قطو په تاسومانې جات د کافر سره وهوه کورله کوم او دا بد لګږي په تاسوبانې تبعن واسه ان تکره هو او نزیې دا چې بد بګړي تاسو یو ش وهوه خیر و ل کوم هغه ب ډیر غوروي تاسو دپاره وا اسان از دا ان تو حبو شیان دا چيتا سمني مو حبس وساتاي دي او شي سره وهو شرر لكم او غبدر ناكاروي تاسو ده پارا والله يعلم الله پويغي پاغه سوانه چيتا سوده پارا ډير غوردي وان انتم لا تعلمو نو تاسو نو په یس يس الونك تطوس کوي تانا ان الشهر مبارد میاشتو د حرمت کې قتال فی چې جنگ پدی کې څنګه وې کول ورته وې قتال فی جنگ پدی میاشتو د حرمت کې کبی ورن لوی ګنازه خدای ابتداء د اسلام کې حکم بیا د جمهور پنیز منسوخ شه وسدن او بندول عن سبیل الله ده الله دلاره نلوی ګنازه او کفرم به او انکار کول د الله رب العزت نړیوال وی ګونارا والمسجد الحرام خلق بندول د مسجد حرام نړیوال وی ګونارا واخراج اهلیه شړل د اهل د دې مسجد حرام چې نبی اسلام او مؤمنانو منه د دې مسجد حرام نا اکبرو عند الله دا ډېر لوی ګوناه د پنځ د الله وانی والفتنه او شرک اکبر ور دیر لوی دې په من مینه قتل له قتلنا ولا يزالون من شبايدا كافرون ومشركان يقاتلونكم چې جنگ وکي تاسو سره حتا يردوكم تر چې واپس کی تاسو مؤمنان او عن دينكم د دین ساسونه الس تتوا كچردي کافر وسو تعقت وي ومن يرتدد ارغه سو جواب شو منكم تاسو نه دخل الديننا فَيَمُوتُ او مړ شو وه وو او حال داري چوده کافر فاولا ایکدغه کافران حبتت اعمالهم برباد دي ملونه د دوی په دنیا په دنیا کې ول اخرته او په اخرت کې واولائک او دغه کسان اصحاب النار خوندان د اور دي مستحق او د اور دي. هم فيها خالدون وي ودې په کې هميشه الذي نه ب شقا کسانه منو چې ممنان دي وال الذي نه ها کسان هاجررو چې حجرتې کړی وجه حددو جات کويفی س الله د الله ال لاه کې ولا ک دا کسان یرجونه رحمت الله دی ې د وقع د سات د الله دمهروبانه یو دا الله د رحمت والله قفور ورحم الله د بخون کېومهروبان یسالونک تپوس کئتا نیل خمر په بارد شراب وکي ول می سیر او د جوارئ کی قل ور توای فیهما پدی دواړو سیزونو کی اسمن کبیرن گنادلیا و منافیل لناسی وقتی طور سرس فایدی دی د پار د خلکو و اسمهما گناد دی دواړو اکبر د رلوی د منفعههما د فایدی دی دواړو نام ألونهکه تپوس کوي تا نه معاضایون فيقونڅشی د د الله په لارهې لګيقلیل افه ورتهوا د خپلو حاجتونونه سیوا مال دا الله په دنینبانې او لګوي کهذاکه دارن یوب الله بیا الله لکوم آياتې تاسو پارا یادونه لاله کوم ت تف کون دديغ سوچو في کروکي فید دنیا پوبارد دنیا او د دې د فناوالی کې والآخرته او پوبارد آخرت او د بقاوالی کې چې دنیا فانی ده او لګا ده نو دې د سمره مال لګولو ضرورت ته نو آخرت چې مشه یغې لسمره ضرورت ته ويسلونک کا تپوس کای تا نانلی یتا ما پوباردیه تیمانانو کې قل ورتوایا اصلاح لهم اصلاح لهم کار د فدي ددي تیمانانو خیرون ډیر غور اصلاح د دوی د پااره ډیره غوره ده هغه کار چې پایه کې د یاتیم ف دا ډیر غور دی پوته خاالتو هم که چری تاسو دا تیمانان د زانونو سره شی قانکول فخواانو کوم نوستاسوورونه والله یال مف الله پیجنی فساد کو ان کی لرا من المسلحه اصلاح کو ان کی نہ الله لطدا چې چار یتیم دے اصلاح پنیت د ځان سره راوځو او چا په دین نیت راوځو چې نا مال زرزره خوري ولو شا الله او کدا الله غشوي ل اعنتکم نخا مها تکلیف او مشقت کې وی چولی و تاسو او د یتیم شراکت بهړو بنکړو او چې باندې نکون تاسو خیال ساتي ان الله بیشک الله عزیز ذوالعزر و حکیم و حکمت والے ولا تمكحل مشرکاتی نکام کوید مشرک و زنان و سرا حتا یومنا تردیج لام شرکانی زنان ایمان راڑی ولا امۃ مؤمنۃ ولا امۃ مؤمنۃ خام خوینہ مؤمنہ خیر در م مشرقې نه مشرکې خځې نه ولو اجت اگر که تعجب کې چېی تاسوه رښس ما لو نهصف د مشرکې خځي واللاتونون کې مشرې نه پهنیقا مور کو خپلی ځنانا مشرکانو سړو ته حد تردیج دا مشرکا نیمان راणी تردیج سمات ته څل کول پخغوهه دغیما مازه جانډیرا دکانونه بندو سرګرمی اتر پرز ته را ته عبد المؤمن خامخ غلام مؤمن خير دیر غرده می مشرکین د مشرک سړی نه اول او کوم اگر کہ تاجک کیا چیتا سو لرمال و خائص و نصب دمشرک سڑی اولائی کدغ مشرکان سڑی و دغ مشرکان زنانا ددائی سرول رشتہ اللہ منکا ویولائی کدغ کسان یدعو نیلن ناری دیراب للکی دور طرفتا واللہ یدعو اللہ را بلیخ پل بل بدنگان لالجنت لجنت طرفتا والمغفرت یعو دبخن طرفتا د ایدې په خپل حکم سره یوب ایياتې بیا الله ياتونه خپل لنااسې خلکو ته الله الله هم ی تذ کون دد د پااره چې د نصحت قبول کې س تپوس کوي تاې محبوب دا خله کیل مخیزې په باه د حیز کې قل ورته هو غنده ګندې دا دا پلیتي ده ته ون سا نجو شي تاسو دبي یاونه فلم محیز د حیث په ووقت کې والله ته قربوهن من دی کېګی دوی ته حیت هوور نه تر دی چې د پاکې شيدي وونه فته نه کله شي د پهبو سرهفاتوهن نه نو راتل من ه سو دا غ زین امرکم الله چلا درته حکم کړی دی ان الله بیشک الا رب العز یحب التوابین محبت تو سرا و ساتی د توبه سن کو سرا او یحب المتطهرین او محب و ساتی المتطهرین دا پاکان سرا چې غی د ګندګو نزان بچ ساتي او د بهایو نزان بچ ساتي نسا بی او کوم بیبییانې ستاسو هررسله کوم ځایونه د فصل دی تاسو دپاره فاتو هرڅ کوم راتللو کوي د خپل فصل ته انناشی سررنګې چې موخښشي وقدنی مولی ف روان کوی امال لن ف کوم نه خپلو ځونه نهپاره یا وقدنی انې کوي نیت د خپلو زانونهونه په ارام د صحبت او دام بستر په وختې کلمه وایي یا مانا مقصد لما دا یاد دا ذکر کړه ییت صحیه چې دی سر به الله پاک کوو سه اوات در کوي وتهقل الله الله نو یریږ والهمو پوه ش نه کوم یقین تاسو ملاکوو ددي الله سره ملاقات به وَبَشِّرِ مومنین او زیره ورک محبوب ممناننوتهام والله تجر اللَّهَ مګرځ وي الله رب ل زت اوتللی مانې کوم پرده او دَپَارَا د خپلو قسمو د پهار ان تبروب دا چې تاسو نیکی به نه کوي داسې قسم او دا چې تاسو تخواو پرزګاری بهې اختییا وويوتسلې هو ب نه ناز او داسې قسمونه مخورړي چې تاسو سه به نه کوئ په منله خلکو کې واللهسممي اونا لم الله اوريددون کې و پووه دی تا کوم الله م چې تاسو بالله في ايمانكم طع ابي ارادي صرف کس من استعصي عسى بدل دخلنا بيرات وتو ولا كي اخذكم لكن ليس تاسو تصوا بما كسبت قلوبكم طع کس من بعني تشك او اراده كيدي داغي ذو مستعصو والله غفور حليم الله دې رب خون کې حليم او صبرنا للله دپار ده کسانو یلوونه من سام چې قسم اخورري د خپلوبيیانونه بی قسم سرګان منو کې خپلوبيیانونه بی طرب دوڅ انتظار به ااررب یاشرور نه سلورو می اشتو ففاو کهجرد د خپلو بی یانو ترو کپې سلوور می شتو کې د دوشک الله به غخم کې مہروبان و ان عزم الطلاق او کدی قست ور عذكر و, و د طلاق فان الله دوشک الله سمعون علی مریدن کې او pore وال متلقات طلاق کل شی زنا نه ایت ربصنا انتظار بکي بان فسين تخلو زانو سر ثلاثه قرو د دريجه لي هزرات د درې زميږه بیمارې راتلو ولاه الله لنا او ندي حلال د دې زنا نو د طارای یکتم نه شي پټ کیدوی ما ها خلق چې پیدا کړی الله په رحامه لنا په د دې کې اولاد دې یا اغوینه به بیمارې را نو نبه دې بیماری پټه نبه اولاد پټه ان کنن کچریوی دیو من نباللہی کیمان روڑی پا اللہ بانی والیوم <سلام> الاخر پورز رستنی و بعولتو هنہ خاوندان ددی خضو احقو دیر حق دار دی برد دیهنہ پواپس کولو ددی خضو فی ذالک پدی عدت کی دن دننا ان ارادو اصلاحا کچری ارادوی ددی د اصلاح واله عناو د دې زنانو د پاره حقونه شتا مثل لوی په شان دا عليهنا چې په دې زنانو باندې لکسرنګي حقونه د خواندانو دی بالمعروف د شریعت مطابق ولل رجال د پاره د نارینو عليهنا په زیادت د حق کې فوقیت د چتواله ول الله عزیز الله دے غالب و حکمت والا اطلاق مرتان اغا طلاق چراقی نفس خاون بی بی ترجو کول شیغت و کرت دے یگل طلاق رجعی دے بیا طلاق رجعی دے فا امساکن نیا دو طلاقن نفس فا امساکن بمعروفن یا خصات اللذی دی دی به معروف دی نی کی طریق مطابق او تصریح یا پر خود لی دی درم زن طلاق ور کول دی بهسان د خیرسته طریق مطابق بناه حل لكم نبی حلال تاسو ته اخون دا جو اخ لیتاسو مما دا اسنات تموهنا کی ور کوي تاسو د زنانو تشن إلا أي خافا مگر دا کدا خزا او خاون یریدن الله یقیما دا چې دا د غوړ وقائم نکړې شی حدود الله حکم نه دا الله دی اول حکوم نشه دا کولې فاین خفتو د خزا او مخاون ته برداري تاسو الله یقیما حدود الله دا چه قائم شي رشیدہ خضاو خاون اتمند الله فلا جناح علیه ما نشتر گناہ پدی دعا رو بانے خضاو خاون بانے فی ما پا غمال کے افتدت چه فدیہ کی ور قیدا زنان بیهی اغیل را تلک حدود اللہ داد اللہ حکمون دی فلا تعتدوها لدین تجاوز مکوی اپلت ور توری تته هدو د الله اورغ چا چې تي جازو کو ورواړې د دله دهکمنونه فله ای هماللیمون نو کسان همديدي ظالمان ف لها ک چرې در تلاقی ولوورکوو داغته سری هم بهسان تفسییر که چرې طلاقې درمون ولوورکو فلا تهحل نو بیا دا بی بیو دا خزا حلالا ندد دی خاون پار من بعدو پس دی دریم ام تلاقنا حتا تر دیتن کیها زوجن غیرا چدا نکاو کی دا خاون بالسرام نکاو کی اغا صحبتو کی او اغیق تلاق واکی شو اعدد تیر شی فا انتو اللقا ها کچر کہ دی دو ام خاون دی تا تلاق ورکو او اعدد تیر شو طلا جنہ علیہ ما ننشتر گناہ پدې دروازه باندې پدې خزاو پاغړم باندې خاوند چقدره تلاخ ور کړو ائی ترجع دا چې دا یو بل ته واپس شي ان زنا کچه دې خیال دا او یقیما حدود الله دا چې قائم به کړی دا دوانو حکمونه د الله وتلک حدود الله دا دا الله حکم نه جو بائنہ ہا بیان ہے لقومیاء دمون دا قوم دے عالمون چہی و اذا تلقت من النساء او کلہ تلاق ور کو تاسو ان النساء خذتا فبلغن دی رانز دی شو جلن نیتو خلوتا ا دت لا ختم نو ہے دت ختم دی رانز دی شو فام سکو هنہ لیا حوسا تیدلرا پر اختلاف نه کا کی به معروف منی کی طریقے مطابق او اوسر ر ہوھنا یا پر وی دیلرا به معروف منی کی طریقے مطابق ولاتم سکوھنا او مسا تیدی خذل ر زرا رن بطارد ضرر لتعتدو دیل پارچتا ستی زیادته و کوئی و من یفعل چا چوک غالک دار فقد ظلم نفسه لو شکه ده ظلم کوله په خپل ځان باندې ولا تطفيرو منی سې آیات الله آیاتنا دللا حذوا فتوك سرا واذكروا آیات کې نعمت الله نعمت الله علیکم پتا سوانی چهغه اسلام نه او امام الانبیاء علی گلی وما انزل الیکم اوغه چلا لې گله د الله پتا سوانی منل کتاب دې کتاب نه والحکمت يودا حا دي سوده سنتونا يعزكم به نصيحت تر کي تا سلب ديوانه وتقوا الله لن يريغي واعلموا فشي ان الله يكن لن الله بكل شين عليم په هر يو شيوانه په هره واذا طلقتم النساء كلا شي طلاق ور کي فبلغنا اجلهن اودى ورسيغي خلو عده تنو دا عده ختم شي الا تعذلوهن نممن كوي د ویلرا اي ان كهنا زواجهن دا چ نکاو کړي د خلو خان دانو سلام عده ختم شو بیا دوباره نکاح کول غواړي اذا ترادو کله خوشاله وي د بینوم په خپل منکی بالمعروف د نه کی مطابق ذالک دا حکم مذکورا یو عزو بهی نصیحت کولشی پریبان منحا و چاہتا کانش دیغا منکم نتا سنا یو منو باللہ اچی ایمان ساتی پا اللہ بانے و لیوم الاخر او پر زرستنی ذالکم دا حکم اذکا لکم دیر لوی دا برکتو دا فائدی دیتا سو دا پارا و اتھر او دیر لوی صفاہ دام والله يعلم الله هو هي وانتم لا تعلمون او تاسو نه په هي غي ولوالدات مين دي بچو یرضع مشور د بو ورته اولادهن ولاتخلتا حوالی کامله نی دو کال پورا لمن دا حکم دا چاد پار دی اراض چغیر ادلئی ای ته مر دوا چیغا پورا کی موده دا شودو ورکولو دو او کالو کوری حق دے دینا مخی که ووالدین بچے دا شودو نا کٹ کئی تو مشوری او مسلحت د بچیوانی نا جائز دے وعل المولود لہو پپلار دا دی بچیوانی رزقو هنہ خوراک دا دی زنا نووی وکسو تو هنہ جامی دا دیویوی بالمعروف دا نیکی مطابق لا تکلف نفسن تکلیف کیه نشه چوله یا نفس الا وصا مگر دته د وسه طاقت مناسب لا تدوار والدته و ولده څه معنا یا معلومه سی غوا یا مجهوله لا تدوار zarar ban rasai walidatun mur khawnta di waldiha po sabab de khul bachi یاده معنا وا لا کو دوار زررب نشی رسول والدت مورتا به ولده په سبب د بچی د دې ولا او نه پلا ر دې بچی ته به په سبب د بچی د نه والل وارث او کو وارث باندې حکم نکم مسل ذی امام شافعی رحمت الله علیه فرمای وارث سوق ده دادا معصوم په خپل او حضرت ما ابو حنیفه رحمت الله علیه وئی دا خپلار چمډشی او دا بچو د چاپه پروروش کی او هغه تډیر مزدیدوی مراد ته وسوګدی فین رادا فسوالن کچیر رادو اولرلا دی خو دی او خاون فسوالن د جدا کولو د بشید شو د انتراج مینهما پرغاون گئی سر د دی دواڑونا ته شاورو په مشورې سره فلاژونه حالې ما نشتېګونه په دو اوبانې وای نهارتم کې را د لروله تااسونتهستروو لاذ کوم دا چې بلځ کې د شدوطلبو کودې خپلو لا دپاره بلڅوکونه شدو دپارهنی فلاژونه حالیکم مشتې بونه په کله چسپار ایتاسو دیشو دو ور کوم کو زنانو تا ما هرمال هرتنخات ایتم چتا سوداږي دو ور کول اراده لریدا بالمعروف نیکی طریقې متاتب وتق الله د الله نه وریږي عالم په شئی ان الله یكنن الله ازما تامدین وبسیر پاو سوانی چتا سوامل کویلی دن کې ولذین ها کسان یتوفونا منكم چو وفات کرشی تاسونا و یا ذرونا دو آجنو پریغ دی بی بیانیم و دا عدد دا سنانو ذکر خاونی کئی خاونی چی مرش یا تربسن بینفسهن انتظار بکئی ری پاقبلو زانونو باننی اربعاتاشورن سلور میں آشتی و عشرا اولس رزی دا لس رزی سلور میں خاون دا مرگ عدد دا دیکھ بلا زینت میند کا د دا زینت اشیاء نے استعمال ہے او بلا زنویت و دکور نوزی رمنا فیغا بلغنا جلہننا کل چورسی دینیتو اخپلو تعدہ کی ختم شي فلا جناح علیکم نمشتر بنا پتا سمانی فی ما پاسو کی فاننا چکیی دا زنانا فی انفس ہننا دا زانو مخپلو سرب المعروف دا نیکی طریقے مطابق بلیک نکاح کولوवाडी والله ولا رب عزت بما पावसा بحني تا منون خویر چمل کوئی تاسو خبردار زه ولا جناحه عليكم عدت کی دنه دنه نکاح دړل نشتا او که چاو تړله نو هغه پریشان د آدم نکاحا خدای زنانې ايبت کی اشاره تن ولولش ولا جناحه عليكم الله دګونه په تاسو باې فيما پاغسه کې ورتونمدي چې تاسووی شاره کوي پاغې سره من خبت النساء س د پیغام د نکاح د زنناانهونه او اکننتونم یا پټ سا ډفین فسی کوم په خپلو کی علم عم الله هو الله ته پهته نه تاسو سرکوورونه زر چې د بهله غناه د نقا کولو لپارا وله کلله تودوهن نه لیکن وادي مکوید کوي ددي سره سرون الا ان انته کوو مګ دا چي تاسو کولم معروفا نیکله تاظمو ولا ل را اوق تنې کاهې د تړلو دنی کاهتی الوول کتابو تر دی چورسیږ دا د تجله هوې ټې وَعَلَمُوا فِى شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ ۚ وَيَأْتُونَ بِفُسُوقِهِمْ ۖ شِتَاسًا وَقَنُوشًا وَظُرُونًا كَثِيرًا ۚ فَاغْفِرُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ غَيًّا ۚ وَعَلَمُوا فِى شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بَحُون جَرَسَ وَرْنَاكِ لَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ نِشْءُ غُنَا فَتَا سُبْحَانَ إِن کای چرتالاق مو ور کو زنا نوتا امالم تمسوهن تر سوچتا سلا لاس لګولې نوید دوی سرا او تفریذ لهن فرید وا یا منوی فرسکړې دې د پارسم هر مو کررول یعنی کشه نکاح شوی واد نه رشه مهر نه مقرر طلاق وا کې شو ومتوهن صفایده ور کوي دوی تا جوڑا جامور کا سمرچری وسکی احسانوں کا علی الموسعی پا مالدار بان قدر واندازم مالدار ایداغبوی وعلی المقتر پا غریب بان قدر واندازم غریب ایداغبوی مطام بالمعروف دا فائدہ ورکول دی جوڑا جامور کول دی زمین کی مطابق حقا دا خبر واجب او لازم دا علی المحسنین پنے کام باندیم ت لت مووه نه کچې تلااک مِنْ قَبْلِ ښته من قبلین تمڅوه نه مخکې نه چېلامون اللهوررسه دلهګولېڅحبت او همند ستري نه ده شوي وقع د فروتم له نه فریضتن او ب شموکه کوي مَن يَمْدَايَ دَاوَنَ تاسو مَهَر چُمو کرر کړي الا ايَافُونَ مگر دا چې دا غنانه د رتمافیو کی او یاف والذی یا مافیو کی غکس بیده هی چې پلاغ دا او کې عقدت نکاح غټه د نکاح چېا خاون نه وان تعفو او دا چې مافیو کین تاسو خاون دانو اقرب دارر نزدیله لتقوا لبار پریزګاری ولا تنسون فضلنا مروي اغه احسان بينكم تختلمنس کی ان الله بشكل الله رب العز بما طع اسمان تعملون جتا اسمل کوي بسير لذن کین حافظ علی الصلوات پابندی و الصلاۃ الاسطا او خاص کر تو مز نمازی غروانی وقوم ادری جیل اللہ الا لا تقانتی تبدا فئن خفتم کچرتا سو یری دئی کتا سو یری دئی د دشمننا فرجالان نمری کای فرجالان او رکمانا یا فسور شافی رحمت اور رجالان امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ مسلک دار اټلو کې موږ سره مشکل شه ها حنافلما فرجالان مانکای قیاما فان خفتم کتاس یریدی د دشمنا فرجالان نو پوالان مزوکای او رکمانن یا پسور لیوکای فاذا منتم کلچ پا من شیطان سو فذكر الله یاد وای اللہ کما علمکم لکثنی تعلیم درکړه تاسو تا ما ذا خبرو لم تكونوا تعلمون چه نو ایت چې پاره باندې پوهیدونکي والذین کسان یتوفرتوفات که شي منکم تاسو نا او یزرونا زواجا او فرید دی دیانی وسیه لزواجهم وسیه ور پاره دی دیانو د دی متاعن متاعن فید کولو د خرچی او کولو الحاول تر یو کاله پورې خراج نه دووي د شلی شي په ان خرج نه کهدی په خپله اوې پتا د لشتګونه په تاسوفی ما پهسه کې فنه چ کوې داځنا نفین پهسیهن نه د خپلو ځوو سره م نهرووف مطابق والله عزیزن الله غالب زين الله زوره ورده حکيم او حکمت او الوین وللمطلقات د طاره د طلاق کوړو شو زنان او متاع متاع متاع دمانه وا هغه خرچه د عدت وي يا متاع دمانه او متاعن, دا مانو متاعن جا جو جوړ جامور کولی صفایده ور کولی د المعروف د نیکی طریقې مطابق حَقَّنَ الْمُتَّقِينَ دا خبر حَق او لازم نه په پرېږارانو باندې کذار کذار میو بين الله بيان يل لا لكم تاسلايات ايات نخل لعلهم يرتفقون شتا شود قن كاروالي ا لمن تركونا الى الذين كسانو تخرجوا من ديارهم شغي يتي دخلو كورنا وَهُمْ أُلُوفٌ أَو غَيْظٌ يَرْغُنُونَ حَذَرًا مِنَ الْوَدْيَرِ نَمَرِقْنَا لِتُعَاوِنَنَا عَلَى الْجِهَادِ مُتَّخِذِي رُ فَ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ نَوَيْلُ ذِي تَالَّا رَبِّ الْعِزَّةِ مُوتُ مُرْشَيْ فَمَا هِيَ هُمْ بِرَجُلٍ كَرُودِ وَإِنَّ اللَّهَ جَشَكَ اللَّهُ لَغُوفٌ وَلَن خَافَ خَافَ وَنَمْهَرُ بَانِي يَعْلَنَ نَاصِفَ خَلْقُ بَانِي ولكن اكثر الناس لكن دير خلق لا يشكرون الله بنعمته وشكر ناذاكري وقاتلوا في سبيل الله جهاد كوي د الله په لار کې وعلمت هشاي ان الله كنن الله سميع عليم اوريد كذوبه من والله سو د عكس يقرض الله چې قرض غور کې الله ته قون حسن قرارښایسته نه الله په ډ بماللو لګي یو مسلمان سره به قستا وون کې ف دو هو دو د دوچنده کې الله دا د دپاره د فن کكثيره په دوچندولو ډېرو سره والله هو یک دزی شو یا معه خداوه الله تنګ وی رزق ته باز خلکو باندې وای او افسوت او فراخوی ته باز باندې نه معنی یو والله يقبض الله تنگ وی رزق ته باز بندگان او یخصوت او فراخوی ته باز باندې یا ته معنی یو لمو ذکر والله يقبض الله قبض کوي صدقات او يضحتو او فراخ جزا پدی ورکی ویلوه تنجعونو دی اللہ تبتا سوا پس کرشی علم تر تبورنا الی الملعی سردارانو تا اسرائيل من بنی اسرائیل آد بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ پس دہرت موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالو کلچو ایلی دی لنبی لهم پی غنبر تجو دی پی شاد اشاد نمی السلام ايب اصلنا ملکن مکررکم نپاره او امیر یو بادشاہ نقاتل جنو جہاد کو فی سبيل الله الا اللہ نہ رکی قالو دیپہمبر ور تہن اسے تم آیا نزی اتاسو ان کو تب کچر فرس کرش علیکم القتال و پتہسو معنی جہاد اللہ تخاتلو باچتاسو جہاد ونکئی قالو ولید وَمَا لَنَا ناسدي منګ ل را الله نوقااتله في س الله چې مونږه جات نه کو دا الله لاره کې وقد د خرجنا منې یار نه بشهکهمونګه شړلی شو او د خپلو کروونه هو اوونه ا نه او د خپلو ځمنو چې فرس کړه شو په دوبانې جهات والله نودړيدلو د جهات کورونا الله قليلَ من هم مغر ل انت قسان د دونا چاجهات کو والله عليهلي دواالمين الله پهوه د پهظالمانوبانې وقال ل هم نهبي هم ويلودي تپ هممبرددي ان الله ب شقله قد باخ ل کوم تاللوته م ک ب شمو ک کې تا وپاره قالوا لوليدي ان يكون له الملك سرنګي وشدل را بادشاہ یالینا پمغه باندې ولهم احق او موږ ډېر حقدار اولای کیو بل ملک دی بادشاہ هي منه ده دوتو لوتنا ولم يتساتم المال او موږ ورکر شه د تفراخین باندې په ملدارم نه قالو ان الله بیشکال لا لا توالو غره کڑے علیکم بتا سو وزاده او زیاتی ور کڑے د رب استتن فراخی فل علم فیلمت والجسم او جسم کی والله یوتی ملک او الله ور کبی شیخ قلمی شاؤ چالی که حشی والله واسع الله فراح رحمت علی ادیمو فه و قال لهم نبيهم تهپې غمبر ددي ان نه آتهمون کې ان یقی ن نه خله با شاهیال ا کو مب دا چرا بهشي تاسو صندوفی چې پاغې کې سقی نهتون ارام د زړو می کوم د طرف در رستاسوونه و بقیتون او باقی پې شوي به د غونه طرکه پهپتون ممه او باقی پاتې شوي بهي مما ډوسیزونونه تاکهعالی موسا چې پ شو وغې ل ق د مساالله سلام والوهروونه او قدهار م سلامتهلو هومه لاه کاپ کورتهکې بدي سند لره فرشتو ان فيظته ب شکه پهدي کېلهعاتل لکوم خامه خېشان ان <سؤال> کنتم مومنین کچرییتا سنو منان فلما فسولتو آلوتو ارکل <سؤال> چیداشو تو آلوت رحم اللہ بل جنودی دخپلن اخر سراب قالو ایلو تو آلوت ان اللہ بشک اللہ مبتلیکم بناہر ازمائش و امتحان کئی پتاسو بانی پیو نہر سراب فمن آجا شرب منہو چوگو اس د دے محر نفلیس مینی نو دو بینی زماد تا دیراناو زماد ایراناو زمان دل <سؤال> دلینا ومن لم یطعمہو او چاہ چونس کلی دے وگول رفا انہو مینی نو دے بیقینام زماد دل نوی جو رسول مرکتا تکیسا ترکتا تک از بیحوسی مجنو مزیم جاندونہ مغاراو سوب چې دغه کی غرفه یا ولا په ايدي په خپل آسمانه فشاريبو منه لدی سکلو بود د نهر نه الا قليلا منهم مگر لونت کسانو د دوینا فلما جاوزو هو هر کله چپور شو اغا هوا کنه او طول فلما جاوزو هو کله چې په شو د دو نهر نه دغه تولوتهم الله <سؤال> والذین نووا کسان عامنو ماو چې ممنانو د سرا سره قالو نوویللو دو لا توواقطته ل نهلیومما نشته د طاقت نو لره من ل دبيجالوته د مقابلې د جالووت وجنونوي د لغ ک داغه قالله نوليوا کسانو ی زونونه چې دغې یقینو انهم ملاق الله يقينا بيو ملاقات کيد الله سرا اي ورته دي كم من فیتن دير ولي غدل قليله تلغي غلبت غلبها سلكري فیتن كثيره پدل ديري واني بيو نل الله ده په حکم ماني الله امر د صبر نا ولما برزول جالوتا حر کل چدئی سرگنشو دا پارا من قابلی رجالوت وجنودی هید لخکر داغ قالو نیلی ممنانو ربنا ایز منگ ربا افریغرا نازل کی راتوی کی علینا پمونگ بانی صبران صبر وصد تقنامنا مضبط کی قدم نزمنگا سرنا ان دادو کې منللقوم کاافين په مقابلی د په کافر ک فه دموهم شکسوررکړ د ممنانو د کاافانتهوي ازنین الله عید الله په توفيق د الله په مدتوانې الله په حکمانې ووقته لهجننو داودو داودله اسلام جالو تجاوت لراپ واتهنا غړ ملک ورکو والله دا اودلی سلام تبا شي والهکمهته او پهې غمبري واللهمه تعلیم ورکه واللهدي دا اودلو سلام ته مما دا اوسی ش او چې خوښه شویوه ولوله د ف الله الناس په چر نو د فکول داله خلکو لره بعض بعضې دوي له ب لَفَسَدَتِ ص دتل اردو مخام مخفه سات و راغلو پهموک کې ف خارانې و په مخنو قاتبانېټته آیاات الله دا مدرله ن حال کا لمونې لره پهتاببانې دحقق دپاره ان ک شتهبود لمنمررسين خا دغام بیالو همصللاسلامو فلنا بعض عبادهم وروال ورکلومونږه بعض دوله رااجبې من هم بعضې د دوله مننااسوکو کلله منله هو چېلله او سره خب وورفا بعض هم او پورته بعض د دو لړله واتيېنا ورکو مني سب نهمر عمل بناتي ه سال سلام ته چېژ مريمبيبي البناې سرګې موجي نا هم مض کړ منګري بروحل قس په روح پاک سره چېج دري ل سلامو وله ش الله که الله خوښش مقطتلل کهن دړړ البنااتو چې راغلي دوي تواز ولكن اختلف لكن دا اختلاف فکر او فهمه ومنهم من امن بعض دینه او سوق کیمان ورو و ومنهم من کفر او بعض لې اختیار کړو ولو شاء الله کلا الله خش مقتلو ملي وجه جنگ مې کړې ولكن الله یفعل ما يريد لېما او ان اولا غوی ممن رزقناکم چې ما رزق در کړې تاسو تا د الله په دین او لار کې من قبل مختر دینایات ضائع فيه چې نه وې سلند ان رسوله واستل پای کې ولا خلت نو م بس دوستي ولا شفاعت او نو شفاعت وي يا ولا شفاعه لب شفارس بلا اجازهت وي والکافرون او کافران چې يوم الظالمون هم, هم دي ظالمان الله واللہ رب العزت لا الہ نشتغ بلد عبادت لائق نشتغ بلد نفع نقصان مالک اللہ سواد دغلانا الحیو دغل اللہ میشہ جن دے گئے القیوم عفاظت کا ان کے تدویر کا ان کے طول مخلوقاتوں لا تأخو ملئ سید اللہ الرسول تسجتا ولا نومنوا لخوب له ود دی اللہ, اللہ په اختیاراتی جي پاس مانونو کي يومه اخر دي واچ پزمکو کي من الذي سوق د غکس يشفع شاب شفاعرسو کي عنده د دی اللہ سرا الا باذن هي مگر رسول اجازت ده الله نا يعلم ده الله پو هي ما طغس بن بيديهم چه دې روان دي د دې مخلوقات په دونه چې کوم روان دي او ما خلفهم او دا الله په یوهي په سمانه چې سره سترې مخلوقات نه وي ولا ته نشین احات نشکول ګیر نشکول دا مخلوقات به شي په څه سره منع له علمې معلومات الله نه الا بما شاء مگر چې الله خوشي وسع کرسیه فره خله کورسې دا الله ما واې داسمانو دا نو اردو او دزمن کې نه واللهدو نستلو کوېدي الله له حف ما افاازت دې دو او مچ نشته د زور پهدين کې نمرات اقیده وه قیده زور چ لږ نه ه تَبَيَّنَ یلهرشو ب شکه سرګ شوي د س لاه فَمَنْ د کګېلارري نه فی فر بغوتې هررغه چاچین کاروکو بغوتې لباد د شطان نه ل بعدد دغېلهانه وی منبلله او ایمانې سااتلو پهلهوانې فقط دتمڅکه ب لن فسوام لها چا غیل رماتی نشتا غیل کتکی دل نشتا واللہ سمیعن علی و حولنا دوس د کسانو دے آمنو چا غیم منانی یخرجهم اللہ بچکوی دی منه ظلمات و تیرونے لنور غرن آتا واللوین احکسان کفرو چکا فردی اولیاؤو غوتو مرگری و دوستان دبلی شیطانان دی یخرجونہم اوباسی دوی من النور درانانیل الظلمات تیروتا اولائک اصحاب النار دوکسان مستحق و اہل و خوندان دور دی ہم فیہا خالدون اووی بوائی پا بکنشا علم ترت بورن احبوب الاللوی کیا وجګړه کړو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صرف ربی په واره درغد حضرت ابراہیم علیہ السلام کې ان عطاہ اللہ الملک دا چله ورکړوله بادشاہي یو قال ابراہیم یاد کا وخت ویلو هره ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نه ظالم بادشاہ تا ربی الذی رزما هغه ذات ته یحیی جن نکول کړي یمي تو مړ کول کوي قال د ظالمباتشا انا او او راهیو وه راهی مله هصللاتو السلام ف الله ب شال لارب لزت یا تی ب شم سې رال کوي پهه ساه من مشر کې د مشرک د طرفنا فې د من مغروي ننظر تی راولله مغرب د قف په بتلهوي کفر حیران کړی شو هغه ک چېغ کافرو والله وله یهدن قو مزوالیین الله حدایت کوقوممظالمانو کا او کلوي نه تاکه تللی پهله سري مرا لا قتون چېغ تیر شوو پهو او دا کلې راغوردلې والله ورووشه سره د خپلو چتون قالو یذو دیدی دونکی انایہی سنگو بجوندے کای الله رب العزت انایہی سرنگو بجوندے کای هاذی دیکلی لرا الله واللہ رب العزت بعد الموتها پس د مرکیدی د دیکلی شر دی اهل ټول مرده فاماته الله لو لرب میا کا امن ثم بس سومره وخت د ت قاللي دوله بتو یومن وخت تیرکو ی ورځ او بعضو یو من یا بعضې ص د ورځ نام قالدي ورته فرشتې بلله دس تعامین په ووح د تېرک دسل کاله فانزور نوګېله توامېکه تو هم خپل لم يتسنى س نه چې ترسه نه د تو عام بدديدار شوناغ برروې رمټې پرتیوي 1 ګروګه لا هماريکه د خر خپل تهوي هغه ټول لډکې ټول خاور شوولې نه جاهتهدي دپاره چګر ته ته ل الناس یوه نشانانه خپل قدرت د خلکو دپاره چې ځو په خاورکولو په ژوندییکلو قادرې 1 ګ ل لزامېديډ کوته سرنگرا پورته کومه دا دې زمکینا سمن نقشوها او بیا ورغه د منګه د وکلاحمن غا یو دېته را پورته کېدو غخه پر اتلا او نبی مشاهده سره کتل ار دې چخار تیار شو را پاسې دو فلما تبين لهو هر کله چخاره شو د تقال علمو فهشم ان الله علا کل شون قدير یقیناً اللہ رب العزت پا ہر یو شبان قدرت و طاقت و علی وحیل قال ابراہیم یاد کاغوخ چولی حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام رب اے غمار بارینی ماتوخے مشاہد ایسرا کیفتوحی الموتا توسرن ندامل انی کے قالویل اللہ رب العزت و علم تومن انستا پا بھی خبر یقین نشتے قال هررتهبراه مې سلام بالا اولی نه یق مشته ولا کلیت نه قلويلیکنې پاه چېدي نان حاصلشي به زماته قال الله بر زورتهي ف خوجرونيسه ار منې څور د مارغاونه مختلف سلور مارغا رايسه فسوور هم نه ل نه ثم جاالدي او ګرځوا عَلَى كُلِّ جَوَالٍ طَهَارَةٌ غُرْبَانٌ مِنْهُنَّ دِيْمَارْغَانٌ مَجُوزٌ أَنْ سِيسَةٌ ثُمَّ ذُهُنَّ أَوْ يَرُبُ لَدِيْنَ لَيَاتِنَ كَسَايَا رَاضِي وَطَالِبٌ مِنَ الْمَنَّانِ وَلَمْ يُحِشَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ ذُو رَوْرُ حِكْمَتِ الْعَالَمِ مَثَلُ النَّبِيِّ مَثَلُ الْكَاسَانِينَ يُنْفِقُونَ مَالَهُمْ چیغی خرچ کویخ پل مالو فی سبیل الله دا اللہ لا لارلاللہ جمعاتم دے من رسم دا غریبم دے جہادم دے دعوت و تبلیغم دے ہر نیک کار دا فی سبیل الله دے کمسل حبتن پا مثل و دانی دے امبت اچرا زرغن کی سبا سناب لگو وگی فی کل سنب وگی کی میت و حبا سلدانی وی واللہ دعائف اللہ د چن کوي لمي شاع او اچار کار شي خو خيشي والله واسع اللہ فراخر هم والد علیم او په هده د مال لهونکو باندې خانه دې فراخي په چاليو په سوا يو په سلکم بدلي ور کای کمه نرازي وعلیم په هده پنیته د لګونکو سمره چنيت کي اخلاص وي دمر ري ور کوي الوينا کسان ينفقون معلهم چي له زوي مال نختل سويل الله اذا الله لا ر ما دا غمال په سي انفقو چې خرج کړې وي من نن زادي ولا ازنو ن بدردي لهم داسيل غون کو د پاره داس مال خرج کو د پاره اجرهم بَدْلَ دَدْوِي بَوِي عِنْدَرِمْ پَنِزْدَرَبْ دَدْوِي وَلَا خَوْفُ النَّبَوِي سِيَرْ عَلِهِمْ پَدْوِي بَانِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبوی دوی غمجن قولم معروف و انان نیکار وَمَغْفِرَتٌ او پردع چولتو فکر و غریب بانی خیرن دا دیر غورتن دا خیراتنا یتبعوها اذن چور پسیوائی یادن نبی پروعا دے حلیم او صبرناک دے یا ای ایوها اللذین آمنوا ای ایمان وعلو لا تبتلوا صدقاتكم مبرباد ویخ پل خیراتون بالمنی پس بادن سرا والعذاو پا بدرد ویل سرا کاللذی پشاند آکس ينفق ما لہو د لګوي مال خپلغېنااسې دپاره خوودې د خلکو واللا مننو الله ایمان نهساې پل لاوانېولو ملخرې او په ورځې روسته نه یوانې فلو مثال د دا چې سړیو داغ مال لګو پشان سفوانین یو هموار ګټ عليه جپ وی گټمان تو راون خارې پرتې وي اې وسړي به کاروان دې په تاسو کې باغو کړلو فاسوابه واويلن نور سيږي غټي باران فترکه سولدا نو پریږي له صفه لا يقدرون قادر بني شي دنيا لا ما الا شين فسشي واني مما راسنه کسبو شي والله لا يهمل قوم الكافرين الله هدايت نکوي قوم کافرانا تام وماثل الذين مثالدا كسانو فيقون اموالهم چغي خرج کوي خپل مالونه اذتغاء مرضات الله دبار د لټو لذرغان غيدا الله وتثبيتا من انفسهم او پا یقین سرد اخپلو نفسونونا کمثل جنت پا نسل دیو باغده بی ربوت چپوچت زیبانیوی عصوابها وابلن رسیدلو یعیت تیز باران فا آتت اکلها نور کی دیو کلها میوی اخپلی دیو فینی دو چنی دو چنی دگنا دگنا فایلم وابلن کَیچَرین یی رسیدل <سؤال> دِ توابیلُن تیس باران فَتولُن نوماول باران مُرت کافیرین والله بما تعملون بَصیر الله طاسمانہ جتا سو ملک یل دن کے آیا ود واحدکم آیا هو خ غنیو پتاسو کن تقول لو جنۃ دا چشی دو پاریوباغ من نخیل نکجرنا و آنا بن اودان گرنا تجری چروانی بحیقی من تحت هل لاند داغن نحرونا لہود دو پارفیہ پدی باقی من کل سمراتی تجری من تحت هالانحارو لاند داغن لہو دو دو پارا فیہا پدی باقی من کل سمراتی دار کسممی اونی واسوابہ الکبرو رسیدلوی دت بڑاوالی ولہو ذریتن و دو پار اولادوی دعا فاؤو ما شمان کمزوری فاسوابہ اعصوارن نور سیگی دو باعت اعصوارن تیز سیلی فیہ فَهْتَرَ قَتْنِ دَعْبَاغِ وُسْوَزِي كَذَلِكَ دَارًا جُوبَيِّنُ اللَّهُ بَيَانِيَ اللَّهَ لَكُمُ الْعَيَاتِ تَاسُتْا عَيَاتُنَا لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ خَامُ خَاجَ تَاسُتْا سَوَجَ فکر وَالَئِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اِلْمَانُوا لَوْا اَنْفِقُوا اُلَقَوَ د پاکو ها هغهمالونهکه سبتون چې تاسو ګټليدي ومنما او د هغهمال نه آخررجنا لکوم چې رستېدي موږه تاسو د پاار مننه لغ د دزمکنا ولا ته م د خديسا او قه وراده م کوی دردديمال د کارهمال منه چدي د کارهمال نهتون في کوون تاسوماللهوي د الله لاره کې وتون د اخیزې ان هو تاسو غستم کې دي لړا الا ان تغمذو فيه مگر دا چ تاسو د بل سترګ په ټی کوي پوهی کې یا دا چ تاسو سترګ په ټی کوي پوهی کې واعلمو په ان الله تنان الله غنيو بے پروا د تاسو د خیراتونو حمید سټایلش شیطان یعدکوم الفقرات یا رئی تاسود غریب اینا چه کمال لولا گولو خو غریب بپاتی شنو ویا مرکم بالفحشائی او حکم کئی تاسود بیحیائیو واللہو یعیدو کم اللہ وعدہ کئی تاو سرم مغفرتن بخنی منہو لقل طرفنا وفضلن او دحلال مال نرکولو والله آسعن الله فراخ محربانی والد علی موپوہ دے یوتل حکمت ورکی الله علم با عملا مے یشاو چالچ خوخشی حکمت ووی د قران د سنت علم تا هوت شیلم تنا سره عمل وی حکمت ورکی الله علم سر د عمل من امے یشاو چالچ خوخشی یوتل حکمت او چالچ ورکو شو علم د قران فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا بِشَكَرَ كُرَشَو دِتَ دي خَيْر ډېر وَمَا يَذْكُرُ اللَّهَ لَلْبَاب او نَسِيَتْ نَاخْلِي مګر خاوندان ناکول دا نو وَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ نَفَقَةٍ او غَچِي اولګوي تاسو مِن نَفَقَتِل سَمَعَال نګول نا تاسو کمال لګوي لګوي ډېر وي او نظر مِنْ یا نَظَرٍ يَا نَظَر تاسو سنظر مَنل اِنَّ اللهَ عَلِمَهُ بِشَكْلٍ لَّا تُحِيطُ بِهِ طَائِرَةٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ اَو نَبِي د پاره زالمان اوسو کیند داديان ان تُصَدَّقَاتِي کچریخکارہ کوي تاسو خیراتنا فنع ما هي دا داسر ګندول خدي وَإِن تُخُوها كچری پټوي تاسو د خیراتونو او تو اتو اوار کا وئی غریبانا نتا فهو خیر لکم نداپ طول دیر وردی تا د دسر گندولنا ویکفر عنکم من سیئاتکم یرد کی اللہ رب لیزت تا من سیئاتکم دبناہ نستا سنا کناہ نبا موری جائی واللہ بنا تعملون خبیر اللہ پا وچتا سو عمل کا خبردار دے لعلیک دا هم نشته د په اختیار ستا کې هدایت د دويتهته توفیق د هدایت نه ش کولی ولاکن نه الله هدي می ش او لیکن الله دا کوي چالی چې خوښشي وماتون فکو من خیرین او هغه چې لګوي تاسو د سال نه فلیینف کوم نو دپاره د خپلو زانمي لګوي وما تون فقونه او تاسو مع نه لګويله بغاه وجه الله مګر دپاره بله ټول د وجهې د الله چې دا الله دیدار او د الله ملاقات مب شي وما تون من خیررن او هغه چې لګې تاسو من خیر د س معله وفیکم نوپور غ در کېشي تاسوله دغې بلي تمله ت او تا او سره به زلومونوکرېشي لې فقریل ل نه دا خیراتونونه مپاره د فقیرانو هو کسانوي اوښرو في سبي الله چې غیبا کلېشي یا الله لاره کې مجاهینې ددين تعالباندي لاست اوونه ګوررب هغیوه اوطاق سفر کولوفل اوې پهمکه کې یح به هم جاهلو ګمان کوي په دیوانې نه خبره به د د نه اغنییا دمال دارانو م نهطافوفی د ووجي د نه سوال کولوونه تاعرفون دسی مع هم پیژې بدي مه پاله ما تو دي لاونهناافه دوه سوال نه کوي د بلکل دی یا اللحاف داسې سوال چې د خلکو سره چا سره ب خللي نه وماتون فق خیرین تاسو خیر دمانله پهین نه اللهبي علیم ب شلهرب بل زت پهغمانې پووهري النا کسان من فقونه معوالهم چې لوي خپل معلوونهبللي ل د شويون نه هاري اولوورې سرغن په فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ مدي دپار به اجر ددي ان رم پهنی در ددي واللهښوفون <تصالح> نه سر رام په بيوانې وله هم زون او نهوي دوي غمجن الوي <تصالح> نه ها کسان کیا کولوونهبا چې خوري سوا لمال اگر پهشان د را پرور ته کېدو دغکس یاته خهانو چې لون کو غو غله رشيطان ته ختههو چې غرزو بله رشيطان من الم دوج دونته ذلكکه دا د نوم سبب قالو چې ویل بي انمل بیا او تجارت مس لو ربا پرمسره سود ده واحل الله اليا حلال كي حلال کړو جنات تجارت او حرام کړو دي سود او حرام کړو دي سود فمنا اسوب جاءهو چراغ غتم او عزت النصيحه من ربهي وترف دخت الربنا فنتها نو دي دي سود نه منې شو فله ما سلف دغه پاراباي او چې کوم مخ تیر شيوي مختيچې چې ګړي وبسغا تیر شوي اوس باخي ماندو به خیال ساتي و امره الى الله او فیصله به الله ته سپارل شينا ومن علا اوره سوڅه واپس شستہ پس د دې چې الله دې حراموال بیان کو فؤلائ کذکسا نصاب النار خوندان دوودی هم فيها خالدون وذئب ليك هميشه كهرا ميږي نو ډېر عمر په جهنم کې او كهلاليږي خدای کافر دي يا مهما كله الريبا متاوي الناس دواله مال بي برکت کوي او يربس صدقات او الله دړي اغمال ذخيراتهم چاې کي خير خيرات دي زکات دي د غريب د مسكين حق دي واللہ لا يحب والله محبه النساءی كل کفار نسیم دار یو دیر کافر گناہ گار فرہ ان الذين بشکاک سا نامو چ مومنان و عامل الصالحات یعملون کدی نیک واقاموا الصلاۃ و افوا بالذواله و اتوا الزکات و ورکای زکات لهم جزار اجرهم اعند ربهم فنز رب ددوی ولا خوف نبوی سیر علیهم فدوی وانی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن یا ایوها اللوی نامنو ایمانو آلو اتقو اللہ علی اللہ نو یریعی وذرو پروک دای ماہ غبقی من الرواب چباکی دے تاسو سراد سدھ این کنتم مومنین که ایتاسو مومنان فا ان لم تفعلو کچرین که ایتاسو داکار فاغنون بیا خبر شئی پوہ شئی بحر بن پجانسر من اللہ دا اللہ وطرفنا ورسولی ہی او دے طرف داکی غنبر دا اللہنا و ان طبتم او کچرین که ایتاسو طبوبا سیف روس و موالکم تاسو دا پاروئی سرونه تاسو دا مالنون اغزیاتی با پنا لئی لا تظلمون تاسو دا ظلم نکاو چه زیاد غواری ولا تظلمون او تا اسر با ظلم نشکی گئے گا نیچه کم ندر کی و این کانزو عسرتن تجرهی اغا کرزدار خاون دا تنگ لا چه تنگ لئی فنظرتن الام سرا من انتظار با ایتر مالدار ای وانتا صدقو او دعج تاسو پی خیراتو کئی خیر لکم داڑی رغو رو تاسو وطارا ان کنتم تعلنون کجر تاسو پوہی جئی واتقو او ری جئی ومن دہا رزنا ترجعون فیه الاللہ چوہا پس تاسو کاؤو کاللہ تا ثم توفا کل نفس ولمانی کل آخرانی آیات بقرانی وقار والے جو مسلمان تیاری وساري مفامي حسوس فکر سره تلاوت کوي وقتو وري ديا دن الله رزينات يعوشي لله يا قصد د پيشې تر الله تا او وقته چې الله تعالی صلی الله عليه وسلم مين کوي امهت واسا كله نسيم یاد پرور کي شهريو نستا ما والله دا مال ک سبب چې کوم ملک او د سر بهزلوونهکرشي آمنو ایمانواله ذاتهداتونم بد کله چې تاسو سامله کوي فقرزو بانېلا جل تر یونې کې مسممن معلوې پورې فتو بهو نوول کوي د وَلْيَكْتُبْ اُدِلِكِ بَيْنَكُمْ فَمَنْ سْتَاسُكِي كَاتِبٌ يَوْلِكُمْ كَي بِالْعَدْلِ پَإِنصَافِ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اِنْكَارْدِنِ كَيْلِكُمْ كَيَنْ يَكْتُبَا بِلِكُلُنَا كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَقَسْرَنْ جِيَ اللَّهَ دِلَ تَعْلِيمُ وَرْكَرِذِي فَلْيَكْتُبْ ن وَلْيُمْلِلِ الَّذِي أَوْبَيَانْ يَقِي حَوَكْ صَالِحِ الْحَقُّ چپاغوانِ حَقُّ او قررذين وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اُذ يَريدَ اللَّهُ نَجَرَبَذَ وَلَا يَبْخَسْ مِنْكُمْ مِنْهُ رِينِ شَئَ أنْ شَئَ فَأَيْنَ كَانَ الَّذِي كَشَرِي حَوَكْ صَالِحِ صفیحاً کمکل لیو نیوی او دو یا کمزور دیم اولا استتیعو یا حسی طاقت ملری ایو مللہ داچ بیانو کی ای ہوا غا فلیم للولیو نبیانیو کی وارث دا بالعدل پر انصاف وسطحدو و ش دیې مرج لیکم ګواهنو مسي دوګواان مرج لیکم دناري نه ستااسونه مسلماناننو فیللم یکوونه رجلولې ک چېریويدو سړي فجلې یو سړي ومرراتطې اودوځنانا منمن ډهواچنا تردونه م نه شوهدي انته دوله احده هم دا دو زنانو دوه د ی سرلي مقابله کېده و دا چې هیر بشي د یودې دواونه فتوذ کې را احده هممل اخرى نورا یادوي کې یودې دواروونه لخرا بلې لرا ولا هغه شوهده او ان کار د نه کله چې دې د غواحي د فارا بلل شي ولا تسم مستل کې گئی ما انتکتو دا چولی کوي دا قرص صغيرا قلبي او كبيرا کډير وي الاجليه د نيته داږي پوري زالکم دارنگ کول اقصت د اليدن ساف خبره دا عند الله فه کوم فیصلد الله کی واقو مو او ډیره مضبوطه ده لشهادتې او پارغواہی وعدنا او ډیره مزيده الله ترتابو دا شتا سو شکمن رازي شکمن کوي تاسو ان تنت کونه تجارت مگر تجارت حاضرتن حاضر توديروونه اړوي راړوي تاسوابنه کوم پفل منځ کې ف سال کوم جونا بیانیشته به په تاسو باېګونه الله تته دا چې ل ک نه اشدو ګان مقرړوي ا را تبا یادوم کله چې کوي ولا دوارره کاېمون زرر بنشی رسول لیکن کتاب یادا مانیوہ زرر بن رسی لیکن کے ولا شہیدون گواب وَإِن تَفَعَلُوا كَ جَرِدَا كَارْمُوْكُو فَإِنَّهُ بِشَكَدَا كَارْفُسُوقُمْ بِكُمْ نَا فَرْمَانِ بِوِسْتَاسُو وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهَ نَعُدْرِي گَي وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تعلیم در قویتا ستا اللہ واللہ بکل شیئن علیم اواللہ رب لغت پہر یو شیوانے پوہدے وین کنتم کچریئی تاسو علا سفر پسفر باندی ولم تجدو او نمو مند کاتبا لکن کے فرحان نگان بوی مقبود و آقا بس یا سره دغه غانا کیږي په سیو کې راوالې فائن امنا کچريا مانتګر غن له او باغ کومبا ریستا سو بعضن بعضل را فلیو نو ادا دی کی هاو او تو می نه ضمانتګر غن شه د امانت اوه امانت فل ون رو داله <سؤال> نه چې ر د د د والله تکت مشهه د مپټ وي ګواهی و من تممها اوهرغچ چې پټ ک دا ګواهی ف آسیمون قبوه نوبش کشان دا د آسیمونګونهګار د قوهو ز ل د د والله والله ربّ ل بما تعملون علیم پاسماني چې تاسو مل کوي په هره لله اواز د الله د خاص د الله د پاره دي ما هر څه چې سماوات کې پاسمانونه کوي او ما په ارضی اوات په موږ کې وينې چې کله چې سرغند ول تاسو خلق ته ما واقعن نفسکم چې دي په موږ کې او توخفوہی یا پټویدہ یحاسبکم به الله حساب به کتاب صرف دیوانه الله فیخر لمن یشاء نو بخن به کی چاله چخو خشی او یعذب من او عذاب به کی چاله چخو خشی والله والله رب العزت اعلی کل شیء ان قدیر ہر یو شیبہ نے قدرت او طاقت آمن ایمان روڑے دے نبی علیہ الصلات والسلام بما 파غ دین باندې 파 کتاب انزل الیہ شرالی گلی شے دی نبی علیہ السلام تا مر ربی ترف درب داغنا وَالْمُؤْمِنُونَ وَمُؤْمِنَانُمْ ایمان روڑ دے کلن طولو آمن ایمان روڑ دے بِاللَّهِ پَاللَّهِ رَبِّ لِزَدْ بَعْنِي وَمَلَائِكَتِهِ پَفَرِشْتُو دَ اللَّهِ وَكُتُبُهِ پَكِتَابُنِ دَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ پَفِغَمْرَانِ دَ اللَّهِ لَا نُفَرِّقُوا جداوالین کو منغا بینہ عہدن پماوین یوکی میر رسولی د پیغمبرانو د الله نه په ایمان وروکي وقالو ولید المؤمنانو سمعانا اے الله قبول منغا استا حکمنا وعات عناو تعبداریکو منغا کا سوال کئ تا نه د غه نست ربنا اعزم رب او الیک المسیر اتا طرف دی درکل لا یکلف الله تکلیف کناش الا نفسا یو نفس الا وصا مگر بدین نفس د طاقت مناسب لَهاد دِنفس دپاروي ما بدل لا غني کای کسبت چې د کومې کې کړه و عليه او پر د نفس باندې و ما بو یا ګناحون یکتسبت چې د کلی ربا نا یم رب لا تو اخرنا منی سمون گا ان نسینا کذب او اخطانا یا خطا شمون ربنا اِغْفِرْ لَنَا رَبَّا وَلاَ تُهْمِلْ مُبَارِكِ عَلَيْنَا فَمُبَارِكِ سِرَن بُوج كَمَا حَمَلْتَهُ لَكَ سِرَن وَتَا پُورتَ کړاو دا عَلَّ الَّذِينَ قَاسَنُ وَانِي من قبلنا چِ مَحْكِ زَمِينُو رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا رَبَّا وَلاَ مبارکی پا مونگا بانی ما غبو جنا لا توان قتلنا بیهی چی مشتہ دے طاقت ملر بیهی داغی دادا کولو داغی دبرداش دا کولو وعفو عنا عفو کی منتا واغفر لنا پر در آوچے زمون پا گناہو لغانی ورحمنا اورہم رابانیو کیم انت مولانا تی مالک زموږا فن سرنان اندادو کی زمنا علی القوم الکافرین فمقابلتکم کافرکی